RAS amb Jéssica Crespo Són les 10 del matí és 14 de desembre hora de començar al RAS magazín matinal punt que els acompanyarà fins la una del migdia, i en què avui ens preguntem si és possible una mobilitat sostenible, o millor dit, com és possible una mobilitat sostenible. Sabem, amb xifres, amb estudis, té base científica, que la manera en què ens desplacem té impacte en el medi ambient, en el territori, i també en la nostra salut. Així que avui posem el focus en aquest assumpte, perquè sabem que sí, que els carrils bícics estan proliferant a les nostres ciutats, als nostres pobles, tenen a vore amb de la mobilitat sostenible, però això és només una part molt menuda de la solució al problema. Com ens desplacem entre pobles, entre comarques? Hi ha suficient transport públic, el repte és molt gran i les mesures a prendre requereixen altura de mires. Així que avui ens movem de manera sostenible, si pot ser, però tenim molts més assumptes preparats per acompanyar-los fins la una del migdia. Anem a repassar l'escaleta. Joan Tur, molt bon dia. Bon dia, Jessica, Hem de repensar la nostra relació amb la Terra. La manera en la qual produïm i l'actual consum d'aliments no és sostenible, per tant cal plantejar-se el repte ecològic de com canviar les coses. Cada setmana tindrem a dos llauradors ecològics, Héctor Molina i Lilian Botella, per a contar-nos què podem fer des d'una perspectiva agroecològica. Parlem de llengua, de la nostra llengua, amb Verònica Cantó, acadèmica de l'Acadèmia Valenciana. Coneixerem el territori amb les seues particularitats i les seues parles. La llengua està viva, evoluciona i volen saber com. Avui, en la primera secció, ens ocupem de l'origen dels noms. Saps d'on ve el seu? Quins són els noms més estranys que has escoltat? un ventall quasi infinit de possibilitats se'ns obri amb esta primera proposta de Verònica. La nostra entrevista és amb la directora i coreògrafa d’Ananda de dansa Ros Àngeles Baix, coreògrafa premiada amb 7 premis mags de les arts escèniques a la darrera edició. Amb més de 25 anys al capdavant de la companyia és una de les figures més representatives de la dansa contemporània de les últimes dècades. En la segona hora prenem un vol. El Ras és un magazín viatger. Ens anirem fins a Seattle per a conèixer el nostre cuiner de capçalera Perfecto Rocher. El de Bialonga viu als Estats Units, des de fa anys, on ha treballat els millors restaurants del país. Alguns comensals que han passat per les seues mans són Barack Obama o Beyoncé. A continuació usarem la imaginació de l'escriptor i creador infantil Carles Cano per tal de descobrir mons imaginaris. Cada setmana ens conta una història per a tots els públics. I la música ens acompanyarà en el tram final del RAS amb Vicenç Xavier Contri que avui ens porta al grup Tardor, que ha publicat el seu tercer treball Patraix. Podrem escoltar-los en directe. I per a tancar abans de l'agenda de continguts, ens n'anem de festa en festa. Sabrem que està preparant-se amb motiu de la celebració de Santa Llúcia i entrevistarem al president de l'Associació Belémista de Castelló. Tres hores a pas Jessica per Tres hores molt apassionants i carregadets de continguts, com sempre. Gràcies, Joan. I el que ens interessa conèixer també és la seva opinió respecte a molts dels temes que avui posem damunt la taula. A la guai de totes les xarxes i totes les vies de comunicació està Ernest Parra. Molt bon dia. Bon dia, Jéssica. Els oients tenen fil directe amb el programa a través dels comptes de Twitter i Instagram, arroba, punt, guionet, baix, media, i del nostre mur de Facebook, facebookcom facebook.com.media. Avui vos demanem opinió sobre la mobilitat en els nostres pobles i ciutats. Caminem menys o més que abans? Utilitzem el cotxe per a tot? Com valoren les polítiques d'implantació de carril bici? Tots els vostres comentaris amb l'etiqueta Coixinet al ras mobilitat. D'altra banda, avui ens vestim de gala per a parlar de dansa. Penseu que s'hauria de promocionar, d'alguna forma, missatges amb coixineta al ras dansa. I dos etiquetes més. Avui estrenem moltes seccions, com ens deia Joan, que esperem que vos agraden. Una és va de llengua, en volem prestigiar el valencià. Parlar de les múltiples variants que hi trobem a la comunitat valenciana. I com Verònica cantons parlarà de noms, vos demanem que ens parleu de la història del vostre nom propi. Té arrels familiars o està relacionat amb algú famós? Quin és el nom més cridaner que heu escoltat? Vos canviaríeu el nom? Per quin? Missatges amb coxinet, al ras va de noms. A més, el WhatsApp del programa on podeu deixar els vostres missatges de veu és el 627-04-8917. Repetim, 627 17, Amb nom i cognom i des d'on crideu. I com estem a les portes del cap de setmana, una última proposta. Ens agradaria que ens fereu recomanacions de llocs imprescindibles dels vostres pobles o ciutats que visitar. Gràcies per la vostra participació. Tenim totes les línies obertes. Moltes gràcies, Ernest. I si avui agafem la bicicleta, nosaltres anem a fer-ho ara de seguida pedres a les butxaques, eh? que fa molt de, molt de vent. Txello Rivera en la producció, Pepe Moreno a la tècnica i la resta de l'equip de redacció treballant de valent. Comencem esta edició del RAS de Dixous, 14 de desembre. Anem. Estas escoltant el RAS, ah! el magazín matinal d'Apunt. El RAS, amb Jessica Crespo. ara el nostre magazín per parlar de mobilitat sostenible, un model que proposa donar protagonisme en els nostres desplaçaments quotidians, als mitjans de transport que menys contaminen, els canvis, això sí, no són fàcils i tenen el repte de conjugar necessitats ben diverses d'una ciutadania en continu moviment i que vol estar cada vegada més interconnectada. Comencem per conèixer un poc més què significa aquest concepte amb un reportatge que ha elaborat la nostra companya Sílvia Pérez. Tothom té dret a desplaçar-se lliurement per anar a la faena, a l'escola, a comprar o al cinema. Ara bé, es té dret a exercir-se de manera responsable perquè està demostrat amb dades que el mitjà de transport que utilitzem per anar d'un lloc a un altre té un impacte i gran sobre el medi ambient, el benestar de les persones i la qualitat del nostre entorn. L'Organització Mundial de la Salut ha assenyalat recentment que la contaminació atmosfèrica provoca a l'estat espanyol vuit vegades més morts que els accidents de trànsit. Contaminació que a les àrees urbanes està majoritàriament provocada pel tràfic. Des dels sectors ecologistes venen reclamant des de fa més de dos dècades un altre model de mobilitat en què el cotxe deixa de ser el rei i en què guanyen espais i protagonisme ciclistes, vianants i transport públic. Fernando Mafé és membre del col·lectiu València en Bici. Estem ante un repte molt important, no? que és el repte, de la, ja no mobilitat sostenible, sinó el, el concepte de mobilitat, no?, eh, jo crec que ahir tenim que fer tots una, una tasca pues, igual que han fet els països europeus més, més avançats en aquestes qüestions com sempre eh, parlem dels països del nord d'Europa no? i jo crec que ahir està el principal treball no? en on posem el, el focus de la, de la, de la mobilitat no? i jo penso que en, el primer som les persones no? La pròpia legislació valenciana en matèria de mobilitat reconeix que els desplaçaments no motoritzats constitueixen l'element essencial del patró de mobilitat dels valencians i les valencianes. Recomana potenciar-los així com impulsar l'ús del transport públic. A poc, a poc algunes ciutats valencianes comencen a implementar mesures adreçades a fer canvis en la seva xarxa per als desplaçaments, com carrers peatonals, voreres més amples i més i millors carrils bici. Mesures que no sempre convencen tothom o que, malgrat convencer, no sempre les poden fer servir per manca de temps o d'infraestructures. Baixem al carrer i aquesta és la realitat de la mobilitat quotidiana a una ciutat com València. Pos pues el metro sempre. el metro. La pena és es que no tengamos més línies com en altres ciutats, porque seria fantàstic. la millor manera de moverse-la més ràpida. Per la ciutat de València el metro. El metro i la cama, i caminar. Eh. Per què? Perquè ens és més pràctic. Ens és més fat arrir ma lesions i menys estressant andando por hacer ejercicio y, y el autobús porque me viene bien si hace frío voy a una distancia larga bueno pues con taxi y andando porque yo soy de fuera y no me ubico bien y como estoy unos días pues no me importa tomar taxi es mucho más rápido yo no soy de aquí pero uso mucho valen bici me gusta porque lo puedes recoger en todo el lado de la ciudad y te puede ir donde quieres y siempre está uno coche, por la facilidad, por el horario, subo y bajo cuando quiero. Yo coche también porque no tengo autobús, bajo de casa, ni metro, ni nada. Tengo que coger el coche para todo. Bicicleta. ¿Por qué? Ah, pues porque me gusta la bicicleta y la puedo dejar en cualquier sitio. Y no contamina. No contamina. Conjugar les necessitats quotidianes de desplaçament amb un model sostenible és un repte quant a infraestructures, però també a l'hora de fer una transició consensuada i participativa. I als nostres estudis per parlar de mobilitat, el repte que aquesta qüestió planteja, tenim amb nosaltres un expert en la matèria, tot un experta Paco Tortosa, porta més de 20 anys treballant en temes de mobilitat sostenible en el nostre territori, i fa molt poc et fa només uns mesos, va rebre un premi a la seva trajectòria pel seu treball en el camp de la mobilitat, una distinció que li va fer la Conselleria d'Infraestructures. És a dir, que hem acudit a un expert en la matèria per assessorar-nos. Molt bon dia, de vingut. Bon dia, gràcies. Hem escoltat diversos testimonis Este reportatge Anaves dient que sí En el camp, mentre escoltaves, d'elles Sentir comú no. No. Es... És una qüestió de sentit comú Sí, evidentment Però, però no només però, però, clar, És que el sentit comú és una cosa molt profunda <ríe> ens donaria Ens donaria per a un altre debat clar. Però eh, la manera en què ens desplacem Valencianes i valencians cada dia eh, Ara mateixa, és insostenible? A veure, conjuntment, globalment, uh -huh. és totalment insostenible. Eh, evidentment, és que ja gasten el transport públic, ja van en bicicleta, i ja van caminant a les seues faenes, o a veure els familiars, ja no? amb els amics, uh -huh. pues, evidentment sí que estan fent-ho de manera sostenible. El problema és que aquest percentatge de desplaçaments en el vehicle motor privat, i és es el focus del gran problema de la mobilitat a València i a, i a, tot, i a tot el món. El gran problema s'ha focalitzat ja en, el, en els desplaçaments privats en vehicle motor, perquè és un vehicle que pesa una tona i que en les estadístiques quan fas enquestes estem en 1,2 d'ocupació d'un vehicle, és a dir que el, el normal, en hora punta entrant per l'UV la, per l'UV21 la eh, mm. on volen gastar-se 30 milions d'euros el Ministeri per ampliar a més carrils bicis més carrils per a cotxes evidentment és un vehicle i una persona i és el focus de la insostenibilitat del sistema de la mobilitat en este moment eh, al nostre país. Deia a mi, no de manera gratuïta, que tot això té un impacte. Eh... Eh, evidentment, evidentment. Eh, a veure, n'hi ha dos grans, dos grans impactes importants eh, de l'ús del vehicle motor privat que són el tema de la contaminació mentre no siguin elèctrics tot i això, quan siguin elèctrics n'hi ha una gran part del problema que seguirà existint i no sé si tindrem comentar-ho i l'altre gran problema, la, a part de la contaminació, és la mortalitat i els ferits per accidents. Val? Això són els dos focus del, del problema. Sí. Perquè el vehicle a motor privat eh, contamina actualment les ciutats quan, es, quan l'horatge està com està, en anticicló, però després a quina velocitat circulen. I tots els anys n'hi han molts per atropellaments. I el Parlament Europeu ja fa anys que està en una campanya que és eterna, vull dir, no s'acabarà fins que no s'acabe, que és intentar la mortalitat zero en els pobles i ciutats de la Unió Europea. Ecologistes en Acció, per exemple, ens diu que la totalitat dels valencians eh, han respirat eh, aire contaminat per ozó durant la primavera i l'estiu. L'ozó és un contaminant produït indirectament per aquest tànsit sí. motoritzat, el Banc Mundial ha advertit a l'Estat espanyol que la contaminació tindrà costos sanitaris, també, derivats d'aquesta contaminació. Eh, pot ser no estem encara prou conscienciats, tot i l'eixi allau de dades que ens arriben? Bueno, anem a veure. No n'hi ha suficient consciència, evidentment. Eh, vull dir, a m'encantaria que en este moment, 508 alcaldes de la comunitat valenciana estarien d'aquest programa, no? Perquè això esperem, això esperem. D'ells depenen moltes coses d'aquestes, no? evidentment, però clar eh, n'hi ha un patró que és difícil de trencar Vull dir, la publicitat eh, mostra avui un estàndard tipus d'una família que viu en una dosat a les afores de la ciutat que té un cotxe de gamma mitja i que carrega els de xiquets i tot i això és el model que sabem per desgràcia encara està canviant també, inclús la mateixa publicitat està canviant cada volta hi ha més bicicletes eh, en els anuncis i més gent que camina, i l'esport i la salut però clar, diguem que el gran negoci verd, que significaria? Quan els grans multinacionals i el capitalisme entenguen que la sostenibilitat és negoci, que solucionem el tema. Mentre tinguem un treball més quotidià d'anar convençent als veïns i els veïnes, els amics, els companys de feina, no? de que hi ha que desplaçar-se d'una altra manera. Deixar el cotxe privat en casa, di diguem que avui és un missatge que ja se pot llançar. És un missatge que se pot llançar. Deixar el cotxe privat en casa per als desplaçaments pendulars quotidians aquí és l'altre focus el problema no, en un moment donat no és si uno agarra el cotxe per anar un dia a una hora comercial a comprar cada setmana, això no crea un problema d'entrada, perquè moltes vegades fora per la metropolitana i no crea congestions, contaminació el problema està focalitzat en els desplaçaments quotidians allò que estem dient desplaçament pendular de cada dia per anar a la faena Clar, però Paco segur que molts dels nostres oients estan pensant com, com jo tal vegada no tenim les alternatives no? a agarrar el cotxe eh, això també és un altre punt sí. important no? és eh... que has ficat el dit en la llaga uh -huh. <laughs> has ficat el dit en la llaga evidentment, és, ja, és que ja ho practiquen els que ja ho gasten eh, tot i ser conscient que no hi ha infraestructures ni hi ha massa estatus social perquè l'estatus social és un altre punt important a l'hora de la mobilitat no? i això ningú parla eh? vull dir, jo vaig en bicicleta i avui comença a estar, entre cometes, ben mirat en València... Més prestigiat. Eh? Més prestigi. Avui mm -hmm. posar per l'anell interior pues, gent de classes mitges, mitges altes, gent acomodada, eh, treballadors tècnics... Executius, que van executius, en corbata i en bicicleta, no? Sí. Si dones, diguem, d'estes ben puestas de la derecha valenciana de Cànovas, ja les veus. O sea, l'estatus és important. Sí. Pues l'estatus per anar a treballar al polígon de la Font del Jarro des de València o al polígonos industrials de l'Horto Sud, des de la ciutat de València, eh, com està aquest estatus? Clar, però hi ha alternativa? Hi ha transport públic suficient? Eh, i Ara, estaria també el kit de la qüestió. Anem no? a veure. En, en la infraestructura que avui hi ha, per a moure's, perquè n'hi ha una combinació que és el tren més bici, i, i en Europa causa furor, que conegeu les imatges, que és de 5.000 bicicletes aparcades en una estació sí. de Holanda, a eh, que és pràcticament el triple. I, i, i això model sí que dique ben infraestructures, està el tren de Rodalies, no? Després estan els políons industrials a una distància, que es poden crear bases de dades, i, i, i crear una capa en, eh, en un sistema geogràfica que te diga, mira, de les estacions de Rodalies i de Metro València, els políons industrials de la Metropolitana hi ha aquestes distàncies. Però el tren de Rodalies està molt abandonat. Eh, bueno... Eh, a nivell d'inversions, però... no està renovat i, i, i, de fet, no està la xarxa completada. No parlarem dels trams, hi ha trams coneguíssims, sí. com el, el Gandia Oliva Dènia, per exemple, que està encara per fer. Sí, evident, evidentment, el tren de rodalies i els transports públics estan com estan. Però n'hi ha altres models de mobilitat que també estan com estan, com la UE21 ho valen ampliar, i això no té futur. A és de futur. Si hi ha demanda, n'hi haurà pressió social. I, si n'hi ha pressió social, n'hi haurà inversions. Perquè, clar, l'eixemple de la V21, tots els que ens dediquem al tema, estem indignats. Estem absolutament indignats. Eh, Joan Olmos i l'Ene Camins diuen «Anem a tirar al FEM 30 milions d'euros en eixampliació». Perquè aquests quatre quilòmetres són un exemple emblemàtic i paradigmàtic de que el desplaciment pendular a tots els pobles de l'Horto-Sort i els polígonos de l'Horto-Nord de la gent que cada dia ho fa el desenvolupament pendular, quan arriba al final del dia creen en l'embotellament, eh, la congestió, només eixes hores, només eixes hores. I sempre diguem, això és 30 milions d'euros? Que molts ens donen a nosaltres, a nosaltres, però d'una manera genèrica, i acabem de construir el que s'està construint i no arriben els diners o no hi han. Com l'Aneibert Metropolità, que la Conselleria d'Infraestructures, està ara en una fase de començar a executar que pega la volta a tota la ciutat per els pobles del voltant. Si, evidentment, aquesta infraestructura se crea, segura, val, i se fa publicitat i se potencia el anar a treballar en la bici, en la combinació de més bici, en això s'han és verds ciclopeatonals, molts treballadors de la pobla farnals poden pensar, bueno, doncs pues jo vaig agarrar la bici. És es que damunt i no que em canvia can, lletre. Sí, tí, sí, sí perquè ens en sortissin també moltes preguntes, sí. no? Perquè també les... És que damunt, si s'ha cregut estem un nou paradigma també, i és la bicicleta amb pedaletge assistit. No li digueu bicicleta amb motor ni bicicleta elèctrica amb bateria que la fiques i arrea. Digueu-li pedaletge assistit. Les bicis amb pedaletge assistit, amb bateria, estan gran un nou paradigma. Perquè, clar, eh, en Europa sempre s'ha dit, en els depressivaments mendulars que una persona fa cada dia per anar a treballar, o anar a un lloc d'oci, que és, el límit està entre 7-8 quilòmetres en què la gent se decideix massivament en Europa a anar... Ara, en la bici ha assistit, que està causant furor, perquè és com una moda o bo, tu pots ampliar-te a 15 o 16 o 17 quilòmetres el desplaçament quotidià raonable per anar a treballar. I si ja morarem els 15 o 17 quilòmetres en bicicleta amb pedaleja assistit, que jo acabe fa poc de tindre'n, bueno, la revolució està servida. I fora de microns ens has contat que fins i tot estaria pagat això per a treballadors que se'n van als polígons. Sí, sí. Eh, eh perquè vegeu que encara que el tren de rodàlies estiga com estiga i els carrils bici que tenim són els que són sí. evidentment, per a pressionar que tot això canviï, ja se poden donar passos, perquè ja n'hi han empreses ací en l'estat espanyol i més en Europa en què han dit, els problemes de contaminació, la salut dels meus treballadors l'alegria en la que ven a treballar Açò però no Paco, eh, perdona s'han o eh, 25 me... centis per quilòmetre pedaleja per anar a treballar. L'única eh, alternativa és la bici no, eh, anem a veure. A estic sí. parlant de transport públic, eh? Clar. Quan dic la combinació de trens més bici, el tren... Anem veure, si tu vius a València i el poliom industrial de Catalunya treballes-ho en Silla, està a 500 metres de l'estació de Silla, doncs pues no cal. Clar, és que no, jo, jo estic imaginant la infraestructura, no? Per a disser a no, la no, xiqueta no, no, no. a l'escoleta, a... Eh, clar, no pot ser l'única alternativa la bicicleta per a fomentar un transport i una mobilitat no, sostenible. Eh, evidentment. El que passa és que és una peça molt interessant i que ja està més prellada i que, inclús avui, que està en de moda en el valent bici i l'anell que s'ha fet eh, el seu potencial no s'arriva a entendre per això l'anomeno un poc més però, evidentment, jo m'he tot tipus de, de, de transport i de mobilitat val? i, mira, un exemple que, en el que eh, soc un poc criticat, no? o, o molt Vull dir, jo ja li vaig dir a Josep Egretzi que si a València jo no segregaria cap de carril bici el futur de la mobilitat en la bicicleta o a peu són unes ciutats 30 de plataforma única sense mm -hmm. voreres ni rastells sense voreres ni rastells en tot al mateix, mateix nivell tota la ciutat en els que visites el a motor sobretot els privats o, o, o públics sí. no circulen a més de 30 per hora perquè maten dos pardals com són zones ja que ja s'han sí, delimitat evident, en aquesta velocitat però hauria de ser tota la ciutat Fernando el, el catòlic se creua més ràpid en el tio que ve de la liana Eh? a 30 per hora, regulat per aixa velocitat que en semàfors. I damunt evites que si se descuida un xiquet o tu conduint mates algú. I, a més, vas més ràpid, perquè a 70 per hora arranquen i que enganxen un semàforo i a tarda més enganxen el catòlic que a 30 sense parar. Per què? Perquè la mobilitat regulada aixa velocitat permet que vianants, bicicletes i vehicles a motor comparteixen que l'Espany. l'espai això ai. és la gran revolució. Ja, la gran revolució que suposa un camí cultural molt destacat. Ja no Evidentment. És una qüestió des... Però és que estem ofegants sí. en la contaminació de sí, sí, les sí, morts. No, però, però per, per això eh, li comentava, no? No, ja no només és de tindre voluntat política no? I, i de, diguem, ser arriscat i fer una aposta forta, sinó també de, de canviar culturalment la concepció que tenim de mobilitat i que eh, estem parlant i centralitzant totes les ciutats, però, per exemple, nosaltres com a eh, persones que vivim en pobles, tenim molt interioritzat la necessitat d'agafar cotxe perquè no tenim tampoc tantes alternatives, no? Suposaria un camí i molt de sempre. E, evi molt evident, evidentment, anem a veure'l. El vehicle motor privat, es podria fer una radiografia comarca a comarca i quasi poble a poble de tot el país. El vehicle motor privat és absolutament necessari en aquelles comarques i pobles en què no hi ha problemes de congestió i no tens altra mitjana de transport ni de comunicació. Clar, perquè estic pensant en moltes comarques que estan... N'hi comarca d'esports uh -huh, o clar. de l'almaestrat. Vull dir, com no va tenir el, el personal un vehicle motor privat? Clar que el té que tindre. Uh -huh. Però ja delimitem el mapa. Delimitem el mapa. Perquè, al final, el focus del problema de mortalitat, de contaminació, de congestions, esta estan gràcies. en les àrees metropolitanes, sí. al país nostre, en les planes sedimentaris litorals. Paco, esta iniciativa que porten, a, que estan duent a terme altres autonomies, com són aquests carrils eh, que donen prioritat o preferència als cotxes on va més d'una persona, eh, això eh, serveix per alguna cosa o és un només... Un és, un parxe, és un parxe, perquè eh, encara que vagin cinc en un cotxe, el tub, tub d'escapi. Ja, no, no, era per si, si esgotava no? no? si se reduïa sí. que la densitat del trànsit Per a mi és un perxe Perquè, eh, aneu a veure, si tu col·loques a 5 en el context dels problemes que tinguem de modificar avui tu col·loques a 5 per anar a treballar a un institut des d'un poble un altra, també Els Tu en col·loques a 5 però el cotxe segueix contaminant segueix circulant a més de 30 per hora eh, segueix creant congestió eh, i problemes d'aparcament i pot matar algú a les velocitats que circulen figar ne a 5 dins del cotxe no impedeix que se descuide un xiquet una persona major o el conductor i mate algú. I tornant a València, perquè m'ha semblat molt revolucionari, la proposta eixa dels 30 per, a, 30 tota per hora ciutat. per a tota la ciutat, el canvi que està produint en la ciutat és una realitat. L'aposta sí. per eixer anèix ciclista ja és un èxit és la sí, via sí, més sí, transitada llavors. i com dies, gent, vull dir, cada vegades més però també tenim un bàndol completament enfrontat amb, molta, amb un missatge molt radical on estan dient que no poden arribar al comerç a tota aquesta gent com ho hem explicar com s'ha de vendre com, eh, en fi, com, com els heu de convèncer que és un camí sense retorn com, com, com estan dient -se. a mi molt bona compassió tot aquest moviment social en contra que està tan desinformat és la ignorància i, i, i en aquest cas que no se gasta el valor d'ignorància com a insult eh? perquè ara cada mes diu que la ignorància és el que és no? la falta d'informació eh, és terrible que hi ha al voltant de tot això Vull dir, són persones tan desinformades són eh, eh, mitjans de comunicació tan desinformats Vull dir, eh, és que la cosa eh, les anèdotes són increïbles perquè aquest estiu altres del premi de la, que m'ha donat la conselleria? la conselleria en juny, me criden de les províncies, que és el que està fent la gran campanya mitja de comunicació. Bueno, jo com soc un convidat así, tinc llibertat a sí, parlar en respecte puc parlar de aconseguir cosa. Les províncies me dona un premi de mobilitat sostenible a mi, al votar de la bicicleta. Pues algun directiu allí, no digo, qui sé, di que ja sapasi, que dumo Paco Tortosa, i me donen un premi de mobilitat. I vaig al port i me presenten al director i a subdirector de les províncies. I estic, mireu gratuïtament a partir d'ara puc ser el vostre assessor en temes de mobilitat en la ciutat, en bici, a peu i com siga. De manera que quan no tragueu, una, quan tragueu un article no feu el ridícul perquè clar, contentareu els vostres lectors habituals, que són els més desinformats de la ciutat, però doneu risa i, i, i, i dóna vergonya llegir els vostres articles de tantes desinformats que esteu. Feu el ridícul. No pugueu eixir a Europa niixes notícies. Acorda que has dit Europa, m'agafe a aquesta paraula. A, a quin país mirem? A quin país o països hem eh, d'imitar en això de la mobilitat sostenible? Anem a veure. Eh, és que estem en el tema, ja ho sabem, des de fa molts anys, el focus de la mobilitat sostenible eh, en el context que estem comentant avui està en el centre Europa i en el nord d'Europa. No? Ahir tenen, els tenen les els limitades a 30 quilòmetres, per exemple, està de sí. mesura tan revolucionària. Sí. A que m'ho comentes, perquè n'hi ha dos ciutats, no sé si és una holandesa i otra danesa, evidentment haguen de ser els. el nom és tan complicat que de memòria no me'l sé, no, però en estats socials el pots trobar, eh, ciutats de 110.000 habitants, que fa uns anys el govern municipal va decidir crear la plataforma única i limitar la velocitat entre la quilòmetre per hora. Estem parlant de 110.000 habitants, i és el límit d'habitants, els tècnics que ens dediquem a això considerem, uh -huh que és possible, és possible, perquè les ciutats són les que són, però 119.000 habitants són molt habitants. Són molts habitants. Què ha passat en aquesta ciutat de 119.000 habitants que han fet plataforma única i ha limitat la velocitat a 30? A 30 en els eixos distribuïdors del trànsit. Però en la resta de la ciutat és el pas no dels vianants. No es pot circunyar. No, no, no, no, no, no, no. Ha desaparegut inclús el concepte, com l'entenem, de carrer peatonal. Hasta això ha desaparegut. Vull dir, no hi ha carrer per atonar. Tu, en el cotxe privat, pots entrar al carrer que vulguis. Especialment els residents i els que tenen negocis. Uh -huh. Però, descanar d'anar al pas desviant-nos. I qualsevol ciutadà o oient pot picar en Google ciutades sense semàforos ni aceres. I li apareixerà un vídeo impactant. I és una avinguda d'aquesta ciutat, en dos carrers de circulació, en què els cotxes van a menys de 20 per hora, i una dona, en el seu carrer, en dos xiquets, creua l'avinguda permís mig cotxes en els cotxes en moviment. No sé si heu captat la idea. Sí, no, una, una idea que no podríem extrapolar ara mateixa a, a moltes avingudes que se'ns venen al cap de Home, moltes clar, ciutats. Conforme, Seria impensable jugar-se la vida. Conforme estan... Eh, està clar. El fil de, potser, poder eh, eh, això ho, ho veig ja com un somni però, en fi, tindrem que anar apropant-nos Vec més real aquest projecte del que ens contaves també i que està, en el que estàs treballant i havia uh -huh. eh, per a bicicleta que pot recórrer tota la comunitat valenciana de nord a sud, unint tots els pobles eh, i, i ciutats, eh, la veritat és que és un projecte imagina, que molt engrescaor no? i molt, eh, en fi, molt sugestiu. Però conta-nos no? una miqueta eh? és que estem més despistats, no sabem aquest projecte com va ser És que, eh, clar, jo, no, el considerat d'infraestructura, sempre ho he dit, no? Perquè es, es van presentar els de València en bici el document tècnic, ho van acceptar, inclús van arribar a dir-nos això podria ser un projecte estrella d'aquesta legislatura, no? El, la creació d'una xarxa autonòmica no motoritzada a cicle peatonal, que connecte tots els pobles entre ells com la xarxa de carreteres. És a dir, que la infraestructura que té, que té avui el vehicle motor privat s'estenguera com un taca d'oli per, per a tota la comunitat per poder anar en bicicleta de peu de tots els pobles a tots els pobles, de tots els pobles a tots els pobles industrials, de tots els als hospitals, als centres de salut, a casa dels amics, tot, una malla com la dels cotxes, se la podeu imaginar? Doncs pues no és una utopia. La conselleria, no sé si ja ha arribut a la data d'avui, d'una empresa privada que va guanyar el concurs de la, uh -huh. la licitació per a l'estudi de mobilitat que implica ixa xarxa. I ara van a començar a fer l'estudi d'execució d'obra. ¿Vale? O sigui sea que ja tinguem en la Consellència de Transport un document que tu, poble per poble, com a vegades a ah, veure, bueno, en la Safor, sí. quins són els camins rurals, carrils viciexistents i altres que es deurien construir per conectar tots els pobles entre ells. La conselleria diu, assista al document. En esta legislatura crec que encara no ho veurem. <laughs> El document sí. No, no, document, la, la, la, la xarxa, la xarxa. No, l'execució. Si bueno, la eh, això és com tot. Eh, sí. Temps temps al temps. Temps al temps. No Nosaltres pressa. sí que volem eh, tindre d'assessor a un expert com vostè, així que Paco, moltíssimes gràcies, Paco Tortosa. L'esperem perquè este tema ens va a donar molt més eh, per a parlar. Ja sabeu que he pogut contar amb mi i serà un plaer servir a aquesta societat tan maravillosa que tenim. Ha sigut nostre. Moltes gràcies. Molt bon dia. Molt no, bon dia. <laughs> I amb esta música adequadíssima, eh? Per agarrar la bicicleta. Ja. Quan ton pare trau la safata de torrons la nit de Nadal, la safata diu... Sí, senyor, aquesta nit ens lleparem els dits. Perquè a la comunitat valenciana produïm moltes coses, però abans de tot som productors de felicitat. El Nadal és valencià. Generalitat valenciana. Tots a una veu. Bon Nadal. Cuina de Bancales Gastronomia. Cultura. Agricultura. Ah, sí, turisme rural. Sí, sí, anar al bancal també és turisme rural. Tots els imatges en A. a partir de la una del migdia, cuina de bancal, la gastronomia valenciana a foc viu. Hort sostenible. O és que estem molt sostenibles en tot el programa. Una altra manera de relacionar-nos amb la terra, no sols és possible que sinó que és urgent i és necessària també. Les últimes dades sobre medi rural i alimentació alerten de la necessitat de fer un canvi també en la manera que tenim de produir i de consumir aliments. Per una banda, per atindre cura del planeta, per l'altra banda també, per velar, per la nostra salut afectada, com a mínim per tot allò que es deriva de la pol·lució que tot plegat es genera. Bon, a Hort Sostenible tractarem tots els reptes ecològics i socials, que això suposa des d'una perspectiva agroecològica o el que és el mateix conscient de la necessitat de reconciliar el nostre model de vida actual amb la supervivència de la Terra. El primer que fem és conèixer quines seran les persones encarregades de dur-nos per esta particular Via Verda, també. Amb mans, caminarem els passos d'altres veus Lilian Gironès i Héctor Molina són dues persones vinculades a la Terra. Des d'una perspectiva agroecològica i una aposta per la sobirania alimentària, cadascuna d'elles desenvolupa un projecte de vida diferent, però amb un denominador comú. El compromís amb una altra manera de relacionar-se amb el mèrit. Lilian és geògrafa de formació, però treballadora de la Terra per convicció l'ombria del Benicadell desenvolupa el projecte Lord de Pastenaga, basat en la producció, la distribució i el consum conscient de productes de la terra. Héctor, des d'un àmbit més acadèmic, ha desenvolupat el seu compromís com a assessor expert per a la Comissió d'Agricultura del Parlament Europeu. Està també director de cultius experimentals del projecte Gastrobotànica, del cuiner Rodrigo de la Calle. I a més, és el cap visible del Projecte Elements que vetdia per al nostre patrimoni agrícola i que ha captivat Europa. Un viu ritme d'un tros de vida. La grip està fent de les seues. Dilluns, el primer dia del ras, ja va ser difícil escoltar la veu de Lilian i finalment ha caigut. La tenim mal alta així que aquesta secció que es farà normalment en tàndem, hoy té només un cap visible, també, que és el de d'Hèctor Molina. Molt bon dia, benvingut. Hola, Jéssica, molt bon dia, gràcies. Gràcies per vindre. Hoy el que fem és conèixer una miqueta més el teu projecte. Per... Hem conegut algunes pincellades del teu perfil, però és que tens molt per a, per a a contar, perquè d'on ve Héctor Molina i per què guarda Molins com s'ha plegat a titular un article relatiu a la teva trajectòria Bé, bueno, Héctor Molina va començar en, des del món laboral farà, farà 18 anys eh, en, en un sector pues, bueno, que en la plana teníem, tenim molt arraigat, sí. que és com el sector del taulell uh -huh. i que fa, ja fa quasi 10 anys que, que vaig decidir fer un, un gir prou radical en la meva vida i, i dedicar-me al camp hem dit que et dedicaves a un sector tan radicalment oposat. al que ara et dediques, el vot com va ser? Pues el vot va ser bastant senzill, perquè bueno, eh, estava venint aquesta esta, debatllada econòmica que, que estàvem tenint per ací per, per la terra, i, i jo la veritat és que estava una mica cansat de, del sistema, la metodologia i de, de tot l'estrès que que m'estava portant. I un dia ha assegut una cadira, cadira, taula, llapis i, i paper, Eh, vaig decidir pensar en el meu futur em eh, vaig posar a pegar-li voltes eh, què volia ser de major, de gran i, i bueno, aquella vesprada l'única paraula que vaig aconseguir escriure va ser agricultura, llavors va, va ser bastant fàcil i ràpid. I buscaràs un molí? Com és això? No, Eh, el molí ha vingut, eh, fa, fa poque el, el molí ha vingut ara. Eh, jo vaig començar eh, venent cítrics online, eh, vaig començar un projecte en molts poques de diners, venent taronges de casa per Internet, en l'any 2008 2009 eren molt poques empreses les que es destinaven a, dedicaven al comerç de, de cítric i al 2012 va haver una convocatòria dins del Parlament Europeu que buscaven projectes eh, innovadors, mediambientals socials, eh, diguem que un poc responsables en, en l'entorn i en la societat Eh, jo tenia un projecte en el cap que no el vaig poder plasmar mai perquè, perquè econòmicament i ese projecte sabia que no podia ser viable no, no el podia durar a terme uh -huh. i aprofitant esta convocatòria doncs el vaig presentar en, en Brussel·les i la sorpresa meva va ser que va tenir una acollida molt important des de pues, bueno, diferents països grecs eh, irlandesos, hol holandesos i, i diferents països lògicament és espanyols i, bueno, un camí vaig tornar així a casa després de la presentació a Brussel·les, vaig decidir eh, juntar un company José Francisco en una xicútica porció de terra començar la nostra aventura d'investigació i de treball. Per què d'investigació i treball? Per què parla'ns una miqueta més d'este projecte? Quin és el projecte que al principi et semblava una botxeria, una miqueta, o que tenies guardat en un calaix i que aquesta convocatòria europea et va fer traure? Bueno, eh, diguem que el, la nostra tasca principal és recuperar eh, una memòria, una memòria perduda, una memòria dels nostres llaios i que considerem que és molt important una per a la societat en si i l'altra per, per a la societat valenciana, perquè en ella està eh, gran part de la nostra identitat i cultura com a, com a poble. Eh, moltes vegades relacionem moltíssim eh, el món de la música, el món de les lletres, el món de la gastronomia, però i aquest món de la gastronomia no seria tal sense, sense els nostres aliments que cultiven con rennes nostres llauradors i que tot i que jo sóc jauraor, sí que m'agradaria reivindicar la feina dels meus companys, perquè al final és la persona que durant cinc vegades al dia ens ha de donar de menjar i ens ha d'alimentar i aportar esta salut. Una salut en la que dins del projecte la vessant important és la recuperació de llavors tradicionals perdudes i que a dia d'avui contem més de mil de referències. Mil! més de mil referències, sí, estem fent un treball molt exhaustiu i que són llavors que pràcticament estan totalment perdudes i, i, i defenestrades en benefici de varietats híbrides, varietats que venen eh, en patents eh, de, de la mà de multinacionals. Clar, perquè jo, jo volia preguntarte te tots els nostres sugerents ja no estaran tan familiaritzat familiaritzats amb aquests eh, temes, per què s'han perdut i s'havors? Per cal recuperar-les? que ha passat al llarg del temps? Perquè desapareguen, en definitiva? Doncs pues mira, el món comercial al final veu el símbol del dòlar, el qual és normal, qui té una empresa l'únic que necessita i que busca són beneficis, però així hem de tindre ben clar i en compte que estem parlant, eh, abans hem nomenat eh, dues paraules, un és territori i l'altre salut. Eh, la nostra memòria, i, i és tan important perquè a dia d'avui o per exemple fa 40 anys jo, jo encara no havia nascut el món de les llavors eh, el, el governaven més de 8.000 empreses, ninguna d'elles tenia un 5% de quota de mercat en el, en el món i actualment cinc eh, grans corporacions estan controlant aproximadament el 80% de les llavors llavors que són Eh, híbrides llavors que són eh, la suaa gran majoria patentades i que estan d'una forma i, i açò podien profunditzar molt més esclavitzant el que és el consumidor i, el, i esclavitzant el que és el, el productor. Eh, són llavors i... que els done més diners que són més rendibles entenc. Sí, però que al mateix temps eh, se paguen cànons, se paguen royalties i que nosaltres nosaltres i així parle com a consumidor i com sí. a llaurador eh estem eh, vivint un poc a, a, al ritme que aquesta gent ens marca i que si arriben a governar el 100% de les llavors, eh, del planeta eh, bàsicament eh, estem baix un control com per exemple estem també i, i així m'aparto un poquet però, però que és un tema molt semblant eh, en, en la privatització dels aquífers que a dia de estan mans de les grans corporacions i les multinacionals i que ens creem que mig litre d'aigua val 50 o 60 cèntims com la botelleta que comprem en un lineal de supermercat però que realment l'aigua en el planeta és molt més cara yeah. Per tornar al tema de, de les llavors, més del 80%, no sé si has dit el 85%, sí, són híbrides, són producte de mescles i a més estan controlades per aquestes grans multinacionals Però com es poden recuperar? Com es recuperen? Jo no sé si, clar, tècnicament serà molt difícil d'explicar, de, però hi havia el risc, per exemple, de no poder recuperar moltes d'aquestes varietats? Sí, a veure, per exemple, mira, eh, des de l'any 1900 fins a l'any 2000, que això pues, per a lo que és la vida del planeta és molt poc de temps, aquests últims 100 anys, hem perdut el 75% de la, de la biodiversitat eh, vegetal agrària. Eh, el 75% de les llavors estan eh, desaparegudes i no les tornarem a tindre. L'altre 25% eh, pues, bueno, està en un risc eh, prou elevat de, de perdre, ja que hem perdut el control de... de el treball d'estes llavors, recuperar una llavor, nosaltres el que vam fer va ser eh, fer una xicutica piràmide per definir-ho d'alguna forma, en la que la cima està el meu company José Francisco i jo i anem a gent gran, gent que cultivava i que conreava eh, de, de fa molts anys i, i inclús dècades eh, i anem als bars on van esmorzar es les llavors que ells conrean perquè lògicament any a any estan reproduint les seves plantes per a les seves collites i així no vam començar diguem el nostre banc de germoplasma, el banc de llavors fins que, pues bueno, en modo d'intercanvis i d'un munt de, de tarés eh, hem aconseguit més de mil referències però que no només les tenim dins d'una càmera frigorífica sinó que l'important és que estes, llavors aquestes plantes estiguen en el camp mm -hmm. i que la gent les estiga consumint De quins productes parlem? Bàsicament parlem de, de gairebé tot el que és verdura i hortalissa mm -hmm. eh, Centrant-nos en aquests punts pues bueno, estem parlant de tomates, estem parlant del ficós, estem parlant de cacau, estem parlant d'albargina. Però, perquè vos feu una idea, dins de, del món, en el món, en el planeta, tenim aproximadament catalogades 20.000 referències de tomata. Eh, 20.000? 20. 20. 20.000. Aproximadament, de les 20.000 hi ha unes 400-500, més o menys, eh, espanyoles, i aproximadament 250-300 que són valencianes. Nosaltres estem treballant en 125-130, no recordo exactament el número. Un número importantíssim de varietats de, de tomàquets. El més important no és que les tenim a, a, com a producte de laboratori, sinó que apleguen, això sí, apleguen a, a la taula no, de, o a la cuina de cuines reconeguts. Això és el més important, per supost, perquè, per exemple, mira, aquí tenim el banc de germoplasma del Comap, que ve a ser un dels més importants de tot l'estat, i, i estem parlant que aproximadament tenen unes 15.000 referències de, de productes que, pues, bueno, de que han anat recollint eh, gent que els envia i d'arreu de, del món, però, però és el que deia, estan en una càmera frigorífica, no estan Clar. en el camp i ses, i ses uh, llavors recuperades i dic, ara estàs treballant amb, amb cuines de, de prestigi estan aplegant aquestes cuines i crec que en ment també projectes similars teniu entre mans estem treballant en cuiners, en molt bons cuiners que és gent que al final està posant en valor estos productes que fem i que gràcies a ells pues bueno, és una, eh, diguem que el nostre treball és molt més senzill eh, això no ho puc negar eh, però el més important d'això és que esta tipologia de productes arriben a qualsevol, eh, a qualsevol llar a qualsevol casa i que no tinguem en el cap que són productes elitistes i que són productes eh, per, a, per a gent d'un estatus econòmic d'un nivell econòmic alt sinó que qualsevol persona ha de poder arribar per abastir-se. Però Héctor, la idea també és que ixes llavors eh, eh, puguen ser comercialitzades també, entre altres agricultors, o això és més complicat? Nosaltres particularment, de moment, no estem comercialitzant perquè, perquè creem en la llavors lliure. Eh, no cremen el comerç de la llavor eh, també està clar que no podem produir llavor per a començar a repartir quantitats industrials per a la gent però sí que fomentem i, i, i recolzem els intercanvis de llavors que n'hi ha entre llauradors, entre gent particular i, i, i recolzem aquestes iniciatives eh, per descomptat qualsevol persona que ha vingut a, a, les, nostres, a les nostres instal·lacions uh -huh. i ha necessitat qualsevol tipus de llavor lògicament l'ha tingut Héctor, jo sabia que ens anàvem a quedar curs de temps perquè no hem parlat ni de la meitat, ni de la meitat, ni de la meitat. Tant com les llavors que esteu recuperant, però per saber de la teua trajectòria continuarem cada setmana descobrint alguna coseta més per conèixer-te una miqueta millor i també ens portareu junt a Lilian projectes que són dignes no? de posar en els micròfons i que tot el món i que tots els valencians i, i valencianes coneguen. Correcte, és molt important que la gent coneguem aquests projectes que tenim així en tot el territori valencià i que, i que realment estan fent un bé per a, per a la societat i els hem de conèixer i, i, i recolzar. I també donar a conèixer els productes de temporada serà una de les nostres apostes. Per descomptat de saber què sí i què no en determinades èpoques de l'any. Molt, molt important. Héctor, moltíssimes gràcies. Un plaer. T'esperem el proper dit Igualment, el dit estem. Sense de cantar vos passa, viñes verdes, soledat, del verde en l'hora calenta, raïm i ser retallat, damunt la terra lluenta i viñes verdes, soledad. Què dieu a Déu? El i a la gadina I el fisser relle de neu, Qui ara neix i ara fina, Vinyes verdes del meu cor I del se adorn la tarda, Ray negre i pam voldor, Aigua penyaal i bassarda, Viyes verdes del meu cor♫ de llengua. A casa meu o al ens hem proposat cada setmana parlar de llengua, que la llengua siga protagonista en un viatge radiofònic en què tindrem una guia de luxe. Verònica Cantó, molt bon dia. Bon, bon dia, Jessica. La nostra companya, Maria José Villalba, donarà unes breus pinzellades per conèixer una miqueta més la nostra experta, la nostra assessora en llengua. Verònica Cantó és membre de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i una excel·lent coneixedora de les nostres paraules. A banda de la seva formació en filosofia i lletres en l'especialitat de filologia catalana, Verònica nica tiene una consolidada experiencia al mone editorial. Ha estat vinculada durant dècades a l'editorial Marfil i encara ho està actualment a agrupacions professionals del sector. De fet, actualment és patrona de la Fundació pel Llibre i la Lectura. Amb una profunda vocació divulgativa, com testimonien testimonian els nombrosos llibres per a l'aprenentatge de la llengua dels quals és autora, i també com demostra la seva extensa experiència com a docent als instituts valencians, Verònica s'encarregarà de descobrir-nos aquelles històries que hi ha darrere de les expressions que utilitzem cada dia. La gràcies sí, cuasi estiu fora l'escassa. Recordem que volem, Verònica, en definitiva també es passat una bona estoneta. De es tracta? D'estratègies mm. es tracta. Eh, el valencià eh, fa que eh, aprengam sobre la nostra llengua i crec que en esta estoneta compartirem cosetes que espere que resulti a tots els oients de, de gran interès. Oui, mm. ¿Sí? que sapies sí que és el dia dels poetes. No està mal començant. És el patró dels poetes, Ai, en Joan de la Creu. És preciós, no?, és preciós, que coincidís com... que ha sí, començat aquesta sí, sí. secció amb sí, el patró sí. dels poetes. Preciós. No està malament. No està malament. Anem a parlar molt de llengua, que no és només l'organ músculós movible, no?, que està situat en la cavitat bucal. És molt més. És molt més. Sí, sí, no sols és la que no té os. La llengua és molt més que això. en serveix per a comunicar-nos amb els altres, per a estimar, per a expressar sentiments, sí. emocions, pensaments per a contar històries per a escriure relats per a crear poesia i per a inventar i imaginar tot allò que ens vinga de gust mm -hmm. és, pot ser, tot. La llengua ho tot. I per, no. I per a fer ràdio. I per a fer ràdio. No, per a fer este programa és imprescindible. L'ús de la paraula ja saps, i si és en valencià, molt millor. Però no ens hem d'embalar amb no. disquisicions. No no, no, no. Entrem en matèria. Entrem en matèria. Sí. Entrem en matèria. Val, Verònica, sí. que ens preparat per a esta primera secció? Perquè parlem de la llengua des de molts punts de vista. Hem dit que coneixerim particularitats o les maneres pròpies segons la zona on es parla, però per a obrir boca estem escoltant ara mateix una cançó de Paco Muñoz. Per què? Perquè la primera cosa que fem amb la llengua és anomenar-nos i la cançó, El romans del Penyal di F de Paco Muñoz, el que fa és anomenar tots els accidents totes les muntanyes més importants de tot el nostre territori. Mentre donc incidavines s'ajunten en una braç. Que no l'havíem escoltada una miqueta la cançó de Paco Muñoz. Per això us parlaré avui, de noms en València de noms, sí, perquè hi ha de molts tipus de mm. molts tipus, recentment l'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha tret un vocabulari de noms de persona on s'arrepleguen més de 3.000 entrades uh -huh. l'estudi dels noms, que és sí. eh, com es coneix l'antroponímia, no és cap paraulota és no. a dir, és com, com es coneix, igual com la, la toponímia significa l'estudi de l'origen i el significat dels noms de lloc, que és la cançó que cantava Paco Muñoz uh -huh. tenen una càrrega identitària Mol indiscutibles, és per a dir, servis perquè són inherents a nosaltres els nostres noms, és com ens anomenem com ens diuen els altres sí. però ja n'hi no, ha de diversos tipus de noms valencians, per exemple ah, bueno. els noms tradicionals uh -huh. Jaume, Josep, Carme Noms de la nostra literatura, n'hi ha un que t'agradarà especialment, que és Plaer de ma vida Sí, a, I, a més a ha un és, sí, tenim un, un programa, programa perquè, perquè jo crec que coincidim moltes persones no, que este nom ens encisa no? Sí, Plaer de ma vida Carmesina, això mm -hmm. són de la nostra literatura del segle XV El que 15. no sé jo si és tan fàcil trobar persones que s'anomenen uh, Tirant o Plaer de ma vida o Carmesina, no ho sé jo Jo que encara no, però Ahi el, el tenen En aquest llibre el tenen O sigui que po podem bateixar els nostres fills <ríe> Podem posar-los i ser noms si Hi ha noms medievals Els trobem arnaus i violants mm -hmm. Mm -hmm. Són noms sí. també molt bonics O dels nostres topònims Coneixeu algú que li diguen Aitana o Mariola? Moltíssimes, no? Ara Molts. mateixa moltíssimes sí. pues Coneixerem algú també que li puguin dir benicadell Per exemple, o Arbia I sí. els noms de les Mare de Déus? Balma, Lledó Miracle, Clar. salut... Clara Això se nota més en els pobles on són patrones, aquestes estes, mares de Déus no? que hi ha moltíssima gent que, que, o moltíssimes dones que s'anomenen amb aquests noms. Exacte, i també en tenim adaptats en aquest vocabulari, també apareixen adaptats d'altres cultures, per exemple Hussein, Hassan... La l'Avislà, un àvia... Mm -hmm. Hem fet referència a alguns que estarien de moda, no sé si es pot dir així, entre cometes en els últims anys, mm -hmm. per exemple el d'Aitana, o el d'Arnau, fins i tot a ser un, un, un nom que, que és medieval, sí que és cert que en tenim molts, tenim un col·laborador també que es diu, que es diu així, però ja ha noms, són noms que han derivat en altres també, no? Sí són el que es coneix com hipocorístics que és manera... també... sí. <ríe> però bueno, ja se sap que de vegades la llengua, la llengua... <ríe> això, això és com medicina, és a dir, totes aquestes referències que dius, aquests noms tan estralls després tenen una traducció al llenguatge popular i de cada dia eh, és els hipocorístics, com et deies una manera d'anomenar-nos més familiar molt més afectuosa eh, que és la que en coneix, es coneix la, la família i els amics però com els formem? Ah, per o... exemple afegint al final del nom una O. Felo? Mm -hmm. Joano? Te sona? Sí, algun. Jo... algun. Mm -hmm. O per al·lisió de la primera o primera síl·labes, que en fem diferent a altres llengües, per exemple, biel... Oximo. Sí, estos també jo crec que estan més popularitzats, no? Ocolau. Sí. Però el que fem és llevar la primera síl·laba del nom, justament al contrari com fa, per exemple, el castellà. Com seria? Un exemple. Doncs pues mira, eh, nosaltres de Vicent diríem Cento sí. i en castellà farien Vicent, claro. per exemple. Per exemple. Eh? Ja, els eh, ja, exemples és, una manera... és quan, ho, ve, quan sí. ho veiem clar. Sí, d'això es sí que tracta, tracta. O, si diem voro o xelo, que són hipocorístics, que s'han format per una simplificació de, dels grups vocàlics o consonàntics. Salvador o Consuelo. Mm -hmm. eh? Però els hipocorístics... Ens sonen, ens volen en sonar també. Tenim en l'equip. I diminutius. Si afegim eteta, que és una de les coses que els valencians... Tot xicotet, tot és xicotet. xicotet doncs, Mosís, Vicentet, Conxeta, Marieta, que Clar. també es, eh, coneixem, i és aquest nom familiar. O el Elihu perquè cal contras ve... més chicotiu. És carcas chicotiu, <risos> és a dir, està molt bé, i ses analogies que estàs fent estan molt bé, perquè tenim Marius i Conxius. Sí. Tots ne coneixem molt. Sí, en París és també, no? En París també. Eh. I fa una eh, falla ja de que tenia una certa vitalitat la terminació, el sufix ico o ica tots en els nostres pobles, els més majors, coneixerem a una tònica, a un vicentico o a un pepico. pepico. Uh -huh. sí, sí, sí, sí. sí, jo crec que un dissós o un parell en tots els pobles. Sí, jo, jo crec que sí. <ríe> Però, Verònica, quins són els noms més estranys, per dir-ho d'alguna forma, que podem trobar en este vocabulari de l'Acadèmia Valenciana de la Llingua? Hi, Hi haurà alguns... N'hi ha uns quants. quants. Mira, Armogast, Buda, Nunó, Patrocle, Ostròfim, Mm, són noms que estan ahir els nostres oients saben que si els avellis posar-los als seus fitx o filles noms poc habituals o poc corrents tenen també una, una llista ben gran però jo no sé si s'escapa això de les teues competències no sé, però suposo que ens podràs contar una miqueta podem valencianitzar-nos el, el nom? És un tram un tramí burocràtic molt farragós o és fàcil de fer? En absolut, és la cosa més fàcil que n'hi ha Mirem, si vostès volen valencianitzar-se el nom cosa que els anime a fer cada vegada, cada vegada hi ha més noms en València, és molt fàcil s'entra sí. a la pàgina web de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i cal omplir el formulari que trobaran al, al seu abast I, i ja està però i a ja mi se'n Senvia... formulari què fan? el tornen a reenviar? De... Eh, reenviar per correu electrònic i el que es fa és un informe sobre el nom que volen en València, se signa i s'envia, se és a dir, en qüestió de 3 o 4 dies pot estar resolt el tràmit i amb aquest informe que fa l'Acadèmia Valenciana de la Llengua es va al registre i, i ja, ja està. està, ara ja és està. un tràmit rapidet, jo crec ja que este seria convenient no? i seria molt agradable acabar cada secció amb unes frases fetes, que en tenim tantes en tenim moltes, són molt rics afortunadament, afortunadament perquè a més a més són la, la saviesa més popular, fem-ne un tas.. vinga, eh? amb la paraula la llengua, anem a jugar amb la paraula la llengua per ser el primer dia està vale. molt bé doncs diem amb la llengua fora, quan uh -huh. anem molt de pressa o quan estem molt cansats i el xiquet o la xiqueta que ha menjar llengüetes? Vol dir que no para de xerrar, clar. I en alguna sí. ocasió ens mosseguem la llengua, veritat? Sí, tot, sí, sí, el, tot just sí, el contrari, sí. més d'una eh? més o ens trobem en algú que té una llengua com un destral eh? també, de també, també, també sí. és a dir, són frases habituals que sense adonar-nos en les diem en el, en el nostre en el vocabulari dia dia. del dia a dia sí. i no som conscients que això significa, bé, bueno, m'ha après dels nostres avantpassats i per tant es reproduís de generacions. Intent... generacions, cosa que està molt bé cosa que està molt bé, intentarem utilitzar-les al màxim, acabem amb un una cita. Tenim una cita destacada esta setmana, no?, a Castelló. Conta'ns, conta Tenim tu. una cita molt, molt, molt destacada, perquè eh, esta, este, el pròxim dissabte, dia 16, està l'acte central de celebració del 85è aniversari de les Normes de Castelló, que ah, del, que es van, o les Normes del 32, sí. com també es coneixen. I a partir de les 10 del matí a la plaça de les Aules de la capital de la Plana, trobarem una fira d'entitats, tallers de cultura popular, activitats d'animació infantil i contacontes, actuacions de moixerangues i la lectura d'un manifest, aquest serà l'acte final de la vesprada, sobre les 6 de la vesprada davant de la casa Matutano, que és la casa on se van signar les, les normes de Castelló Queda notada i se cita per a dissabte a partir de les 10 a Castelló per commemorar-hi el 85 aniversari de les normes de Castelló Verònica, tot un plaer, s'ha passat en un bufit la secció, sí. ja me m'ho imaginava jo <ríe> Esperem el pròxim dijous El pròxim dijous és allà que diem la setmana que, ve. la setmana que ve més. Moltes gràcies, una abraçada Gràcies. Mudant color, estat natural, he mostrar a voler tota res mal, que sobre sí atur un punt al jorn. Granse et pocs peixes records correran, Es cercaran a Magatà ells secrets. Follint al mar un son nodrit se fets per gran remei en terra i xirà. Amor de vos jo ensen més que no en sé mitjor me'n romandrà i de vos sap qui se'ns vos està a joc de daus vos compararé jo tembla mort per no ser-vos absent On les 11 del matí comencem la segona hora del ras. Estàs escoltant el ras. Ah! El magazzin matinal d'Afur. Elral el ras amb Jessica Crespo. Xarxes. que estan dient els nostres oients a les xarxes, Ernest. Ernesto, hola de nou, bon dia. Bon dia, de nou, Jessica. les xarxes trauen WIFUM. Primer, una petició d'un oient. Eliott Snow ens diu Necessitem un programa d'actualitat i divulgació científica a la ràdio televisió pública, Ciència en Valencià. Li volem confirmar a l'oient que tots els dilluns tindran ciència al programa i els dimarts Startups. Amb l'etiqueta coixinet al ras mobilitat estem trobant molts comentaris. A molta gent no li ha agradat la menció explícita que ha fet Paco Tortosa a un mitjà de comunicació valencià perquè no ha tingut dret a rèplica. D'altra banda, Laura Ballester diu està escoltant a Paco Tortosa parlant en el ras de punt mèdia de mobilitat sostenible. Pantas diu que en el meu cas, qualsevol que no siga el cotxe és impossible viure en un espai de vehicles i qui no siga capaç de boreu és un cego. De veritat que no es pot seguir diu amb l'espai urbà tal com Gràcies, Valens. Maria Rodrigo, per últim, afegiix... ...també a més inversió en transport públic i transport sostenible. La secció Art Sostenible, avui amb Hector Molina... ...ha rebut la benvinguda de molts dels nostres oients. José Soriano assenyala molt bona tasca... ...i Sounds and Sensing apunta que li sembla molt bona secció. Continueu ensenyant. A Isabel García també li agradava de llengua, un espai de llengua en el ras... ...i a més, avui diu... Verònica Cantó, que és el dia dels poetes, i recorda Isabel a Paco Muñoz. Ja saben, els oi ens tenen fil directe amb el programa a través dels comptes de Twitter i Instagram, arroba, apunt, guionet, baix, media, i del nostre mur de Facebook, facebook.com, barra, apunt, Tots els vostres comentaris, coixinet al ras dansa, del tema del qual ara parlarem, coixinet al ras va de noms, i a més whatsapps al telefon 627... 04 89 627 04 Alguns noms dels usuaris i dels nostres oients et fan suar una miqueta una goteta per pronunciar-los, eh? Jo crec que és molt valent. Sí, són les coses de les xarxes. La són gent té molta imaginació al poder sí, el seu nom. El sí, seu perfil, això. Això és un altre tema per a Verònica. I si no estaràs eixem... registrat en l'Acadèmia València de la Llengua. Gràcies, Vinc, Ernest. Fins ara. Fins ara. tenim la nostra convidada ja. No exagerem si diem que la nostra convidada és un referent o és 100 metjúscules del món de la dansa. Des que va fundar l'any 1981, anant de dansa, ha aconseguit que la companyia es consolide com una de les més potents de l'escena espanyola. Donar compte dels premis i dels reconeiximents rebuig al llarg de tota esta trajectòria suposa repassar una llista aclaparadora. El passat novembre, el Consell València de Cultura va lliurar la medalla d'honor Ros Àngeles i Edison Valls, amb més de 30 obres dissenyades i coreografiades, han rebut, entre altres guardons, el Premi Nacional de Dansa i 10 Premis Max. Amb una plataforma, sí, un ballet clàssic i en dansa contemporània, la seva trajectòria professional abasta la creació coreogràfica, la direcció d'escena, la interpretació i la docència, a més també de la gestió i la producció. Bon dia, Ros Àngeles, Benvinguda al ras. Bon dia i moltes gràcies per invitar-me Jo deia, si, si ens paràrem a enumerar les distincions i els premis que ha aconseguit anar a dansar i, i també pues, la seva trajectòria és que avorriríem els nostres oients bueno, eh, és satisfactori, és... no? Que se'ls reconegui el treball d'ú És satisfactori i, i dona molta por, saps? Perquè este treball nostre és un treball passional, totalment, que, no, que ho fem perquè desitgem desitgem en tota l'ànima i quan te reconexen el teu treball te dona una capacitat de mirar a anar a i dir, mare de Déu, senyor, que estic fent jo? I per què? Quina inconsciència! Quina inconsciència! Quina inconsciència, no, però sí. eh, eh, està clar que, i ho parlarem al llarg d'estar entrevista si les arxes escèniques pateixen una situació difícil, la dansa encara podem dir que més... Encara més, encara mm -hmm. molt més, encara ehu, molt més. Ho parlarem, però si, si els pareix per rebre una coreògrafa i directora que ve Eh, que millor que recuperar la música del seu últim multipremiat i reconegut espectacle de Pinocho. de premis a la trajectòria d'anar de dansa i a la trajectòria de Los Ángeles. Parlar de Pinocho és parlar d'un èxit impressionant de crítica de públic amb reconeixements de... amb set nominacions, si no recordo mal. O... No, nominacions, set premis. No, nominacions, set premis als, als mags, això... És una barbaritat. No, no se l'esperava ni nosaltres. No? Això... No, jo les dia a meus companys, als meus companys, tranquils uno o ninguno. no sí, sobte ara... i de sobte set això els faltava l'aire es faltava l'aire no podíem respirar no us creia no podíem creure perquè quan un està elaborant es un espectacle quan ho està elaborant una peça un projecte sí, sí. De, de tal magnitud un eh, no sap, no, no, no, no percep no, que, no. que va triomfar, que va no, tindre èxit no, no, no, no? per nada per a nada, tots els espectacles es fan en, la misma, en el mateix amor, en la mateixa intel·ligència cada any cada man... tenim més experiència, més ofici eh, i, i més idees i més facilitat per a posar en pràctica aquestes idees això és normal, però mm -hmm. normal en qualsevol ofici, sí. però en, quan tu fas una creació totes les creacions es fan en el, ma, la mateixa energia. Són com els fills. Uns surten d'una manera i uns altres d'altra. No es pot dir aquí qui s'estima més, no? No. <ríe> mai, mai. Ni, ni qual va ser... Un... Ni quin va triomfar més, ni quin Clar va triomfar sí. en major acceptació. No? Això és impossible dir-ho. Això és impossible. Sí que és veritat que, que Pinocho... Eh, todo el tema que han estado creat el espectáculo va a ser un un camino de rosas, algo fácil que iba saliendo sobre la marcha que queríamos hacer un espectáculo para todos los públicos, un espectáculo sobre el cambio generacional, sí. que en el cual Colodi es un referente que transitamos por su geografía, pero no visitamos los espacios que él visitó porque queríamos hacer un espectáculo totalmente contemporáneo que uh -huh. fuera eh, eh, que los espectadores tanto los los más jóvenes como los más mayores se pudieran sentir identificados, un espectáculo del siglo 21. Todo eso estaba tot això estava ahí i buscàvem i sembla difícil, diu que ha sigut un camí de roses però amb totes premisses que, que es marcaven sembla una cosa complicada és una cosa complicada però tot està en colodi tu saps quan jo canvi de llengua com de i no, no, no passa absolutament <ríe> res les entenem perfectament és es que no me donen ni compte <ríe> no em no donen ni compte com vostè pues... se senta més còmoda no, saps què passa? Que, que tot està en colodi tot està en l'autor Pero el autor, que era masón y todo uh, uh, mira desde esa perspectiva uh -huh. eh, vivía en una época determinada en una época donde las mentiras, los castigos las pi, las mentiras provocadas por la pillería por sobrevivir, al en fin y al cabo por salvar la miseria humana uh -huh. estaban a la orden del día ahora Nosotros tenemos otra manera de concebir la vida, pero sigue siendo lo mismo. Un padre, repito en este caso, que desea un hijo. Un padre que vive solo, que es mayor y que desea un hijo. ¿Y cómo lo desea? Pues como todos los padres deseamos que tener un hijo, pues que sea bueno, que sea sincero, que nos haga caso, que estudie, en fin, lo normal. Uh -huh. Y por otra parte, Pinocho, que ya nace con una cierta edad, no es un bebé, claro. que desea vivir sus propias experiencias y al salir de su capa un sallo. Pues punto això és, pues es, Pinocho La dança contemporània naix com a reacció a les formes clàssiques i quasi com una necessitat de deixar expressar sempre una música potent que acompanya i que suggerisca, és, és molt important Tenim a l'altre costat del fil telefònic a Pep Llopis Home, meu amic És, una, sor és una sorpresa valena, Pep, molt bon dia, com va? Hola, bon dia. Bon dia, Ros Sánchez. Hola, Pep. Què passa? Nosaltres ho sabem, però, Pep, per què van les vostres carreres eh, unides? Van una miqueta de, de la mà. Uf, pues mira, eh, com va dir aquell, todo empezó un dia... Com va començar? Com va ser ese dia? Bueno, pues jo havia deixat de fer música, perquè estava un poc... bueno, havia arribat un poc al un punt un poc de saturació i un company Vicente Alonso em va començar la bola per a que esperem la primera la primera banda sonora per a per Ananda, això seria corrent l'any 83, 84 i bueno, eh, no sé si vaig Fer, o, va, vaig fer bé o mal però vaig dir que sí ens vam liar i, i la roda ha continuat trenta i pico d'anys o sigui que bueno, així, va, així, va, així ha sigut eh, Ros Ángeles ha dibuixat un somriure quan ha dit Pep no sé si vaig fer bé o vaig fer mal <ríe> perdona <ríe> va fer perdona, que és tota una vida junts que, sí, com un sí, matrimoni ja. un Ev matrimoni artístic evidentment, evidentment. <ríe> jo dic, dic això perquè bueno, com la meva idea era no fer música. Deixar la música i, i Ros pues, Àngeles eh, el, el va liar fins a 34 sí, anys sí. després, continua, sí, continuen sí. treballant junts. Sí. Com treballen junts? Com treballen eh, música i, i mobilitat corporal i expressió corporal? Com es fusionen? Com es treballen en Ros Angeles Pep? Doncs pues mira, eh, nosaltres treballem hem, hem, hem, hem fet un repertori de... de diguem, de correlació molt ampli. O sigui, no n'hi ha una manera estricta de treballar, sinó que hem recorregut totes les possibilitats que, que ens han acudit, diguem, a, a l'abast en, en cada producció. Nosaltres començàvem sempre fent una, un, una, un intercanvi de, de feedbacks, o sigui, de, de referències, de propostes. Començàvem sempre... Pues, eh, del que sortia de la sala d'assaigues de, de de, dels ballarins doncs pues, millor a mi em sorgia un, un ritme, una melodia qualsevol cosa d'aquestes després jo plantejava en alguns moments músiques, però això ha anat canviant al llarg de, de que nosaltres també hem anat creixent i coneguem més o sigui, la, la, la sintonia que, que diguem-ne a l'hora creativa amb Ros Angeles, amb Edison en la companyia, doncs pues, ja ha crescut de tal manera que moltes voltes de fet la música del Pinotxo es sí. va fer abans de de, de, de, fer, de començar els assajos o sigui, a partir d'unes sessions llargues de, de treball de taula eh, jo vaig composar la música i, bueno, eh, i la vam gravar que inclús eh, ells ja van començar els assajos en la música gravada per l'orquestra o sigui que, que sí. bueno, en, en definitiva diguem que que ya hemos explorado casi, casi todas las maneras de, de, de aproparnos pero que es, claro. lo importante es que hemos encontrado un camino de comunicación en el lenguaje, el corporal y musical y eso es fundamental en sí, tantas, es, es, es, es importante bueno, a mí me agradaría añadir todo lo que ha dicho Pep que ahora estamos en el punto de la confianza es decir, hemos arriba a hacer eh, una trayectoria y ahora estamos en un momento en que confiamos todos en el trabajo uno del otro para el respetemos el respetem, jo sé que, que ell està fent un bon treball i que i ell sap que jo a la sala d'assaig vaig a respetar el seu treball això facilita, entenc que el procés creatiu ¿no? el, el confiar plenament dona molta facilitat, molta facilitat perquè perquè, bueno parlem mm -hmm. un mateix idioma Clar. Eh, Pep, han sigut molts anys compartits no sé qui dels dos feia la broma pràcticament com un eh, matrimoni bueno, eh, jo dic que som, Mira, Ros Àngels i Edi ja germans i si jo sóc un cosí ja, ja, ja sé, eres de la família clar, sí, perquè ja, no li sí, tens compartit ja, ja, exacte, sí. És un cosí que està al mig que ja és papeleta A més, Pep, eh, fèiem referència a la dansa no? eh, que si les arts ni que es comentàvem, ja tenen prou dificultats, la dansa puga sent una miqueta més Sí, bueno, això és es evident o sempre sea, ha estat així i per, i per això també o sigui, és el major mèrit de la, de la companyia no? de, de mantenir-se viva i, i fent produccions de qualitat sempre i apostant per, per, bueno, per, per, per, sobretot per estar ahir, per estar a un nivell alt que, que és fonamental dissortadament a nivell diguem històric podem referenciar-nos a uns quants anys enrere en què havia una moguda molt important le dansa a tot al nivell de tot l'estat uh -huh. i això han desapareguent, han quedat molt poques companyies estables, molt poques companyies i, i bueno, aquesta situació no es bona per a ningú, però això és, encara és un poc més miraculós que que han d'a la seva trajectòria i de la manera que ho fa. Pep, uh, li preguntarem ara a Rosàngeles quin és el secret de, de l'èxit i com ho han aconseguit moltíssimes. gràcies per estar este matí amb nosaltres i per haver recontribuït a donar-li aquesta sorpresa a la nostra convidada <ríe> Molt bé, jo encantat i a més eh, vull saludar a la ràdio, val? Que, que comença i que comença en, en bon peu i que siga un referent per a tots eh, Pep, l'esperem a vostè vale. també, eh? ara xerrem, que l'esperem per a si per als nostres ve estudis ve un Pep beset Pep <ríe> Ros Àngels eh, feia ara Pep una fotografia de les dificultats que té la, la dansa, clar, una companyia amb més de 30 anys d'història com ho ha fet, com ha aconseguit sobreviure en, en tant de temps quin és el secret de l'èxit si és que pues, hi ha sí, sí, jo, jo l'he pensat perquè me pregunta moltíssim Jo mm. que eh, nosaltres eh, hem apostat per ser fidel a una línia ser fidels a la línia de creació que nosaltres creiem en ella una línia oberta eh, no elitista en la que el públic puga ser còmplis de lo que passa en l'escenari que puga entendre lo, i que estiga sempre present en l'escenari que no passe temps sense pujar un escenari sense actuacions i una línia de grans espectacles espectacles en què eh, quan les companyies es desfant tu saps el que passa? que o bé se dediquen les creadors a la docència o de tant uh -huh. en tant fan un espectacle però fan un espectacle de u, uh, una ballarí o de dos de tres sense escenografia sense música sí. original sense vestuari sense vestuari, clar, que passa? que tenen poques possibilitats nosaltres hem preferit espaciar el temps les no nostres creacions, les clar, però quan fem una hi fem grans gran, mm -hmm. gran En una música autòctona, si és possible com esta última de Pinocho que l'ha gravat Pep en el temple de l'Orquestra Sinfònica Berum, en els teatros del Canal de Madrid, en una coproducció gran. Orem un po de contestar vint funcions en Madrid, en els teatros del Canal, sí. en un vestuari firmat. Eh, per Pasqual Peris una il·luminació fantàstica, una escenografia que les fa sempre eh? i que són perfectes per a l'espectacle, una dramatúrgia sap és a dir en un espectacle majúsculs gran potent no llarg no? que sí uh -huh. és clar que sí I això és el que uss ha donat visibilitat sí. uh -huh. Vibilitat molta i, i, i treballar per al públic no treballar per a nosaltres no fer això que volem sempre sinó quasi sempre però... Hacer lo que desecha el público saber lo que desecha el público la línia està clara eh, la línia dels grans espectacles dels espectacles eh, potents parlàvem de Pinocho ara estem escoltant també per baix altra de les músiques dels seus espectacles del de, de Mago Oz, de Oz del 1999 si, si no tenim mala dada els contes han sigut un dels fils argumentals no, dels espectacles d'anar a dansa sí, anar dansa té dos línies de treball molt diferenciades unes espectacles eh, d'adults i un altre que nosaltres denominem Espectacles para totes públics Que no són espectacles infantils sinó que són espectacles feta amb els mateixos inputs de qualitat I d'originalitat Que les espectacles d'adults sí. Però que estan dirigits eh, A Grans noms de la literatura universal uh -huh. Que estan en la memòria de tots claro. En este, este cas el Mago de Oz Pinocho, Pinocho. Alicia eh, Peter Pan i això els ha ajudat moltíssim també a, a resistir i a passar per la crisi, saps? Ha sigut també una, un tret característic d'ananda dansa. és una companyia resident al Gran Teatre Antonio Ferrandis de Paterna, ara jo també li volia preguntar una miqueta per la situació actual en parlar de totes les, de totes les dificultats que, que heu travessat al llarg dels anys, esta residència i per exemple la recuperació d'espectacles com Dansa València està contribuint a a reviscolar el bueno, sector? O... La residència no té res a vore en el sector, però uh -huh. té moltíssima a vore en Ananda dansa. Uh -huh. Anant de dansa està molt unida a l'Ajuntament de Paterna i estem ja de set anys de set anys de que el Gran Teatre Antonio Ferrandis de l'Ajuntament de Paterna és nostra casa. Sí. És nostra casa i allí assaixem, estrenem els espectacles els espectacles que produïsen amb nosaltres són nostra família, mm -hmm. com Pep eh, compartíssim tots i tenim un escenari que és, imagina treballar sí. des del primer moment des del dia 1 que comença la creació en un escenari enorme que és com el principal eh, pues tenim el molta vostè. sort molta mm -hmm. sort estar allí això respecte de la residència eh, la recuperació de, de de cicles com el de dansa a València ajuda ajuda, té que ajudar és ineficient no, no no no no, mai és, és suficient ninguna cosa que fem. sempre es poden anar més allllà I sempre ha que estar agraït a les coses que es fan si salen bien bé i si no salen n'enton. però mm. tenim que estar contents de que es donen pas. En este cas és un pas de Giantt perquè una cosa com Dança València que era una oportunitat no per només per a les companyies valencianes sinó per a les companyies de tot Espanya era un, mm -hmm. un, és una un referen... fèria referencial un moment molt important que, que, que havia desaparegut imagina't, havia desaparegut Clar. perquè sí, per una decisió política d'una persona determinada ni siquiera de la política cultural que pareix que no existís eh, o que no existia eh, sinó d'una sí. persona determinada Y ahora recuperarlo es una alegría para todos Sí Sí ens quedem amb en aquest missatge positiu Ros Àngels Valls, ens ha passat també volant esta, esta secció, està entrevista l'esperem per a parlar de futurs projectes perquè la trajectòria és llarga però el que queda per davant també Estem ja immers en un nou dança. projecte que estrenem en abril, és una producció pública Una pincelladeta una... Com es dirà? Que, que, com serà? Pues una mira, miqueta? Es dir, una... No? Sí, sí, es ah. perquè és ah, públic És una producció de l'Institut Valencià de Cultura el ballet de teatros de la Generalitat es una producción pública que se han contratado a, a Edison a Pep Jopis y a mí sí y a una parte del equipo, para hacer una producción para ellos, la producción es una visión en danza de l'obra de Vall d'Inclan Divines Paraules. Ostres. Ostres, tu has dit. Ostres, sí, sí, sí. sí. El proper mes d'abril serà, així sí. que tenim una cita quan s'acosti l'estrena, val? Clar que sí, encantada. Ho anotem encantadíssims nosaltres. Moltes gràcies. Com dient el teatre, molta merda per a punt. Gràcies, gràcies. Bon dia. <ríe> Apple, l'espai públic de comunicació de les valencianes i els valencians. Cada divendres obrim l'escoleta, un punt de trobada per a pares i mares, amb propostes d'oci per a tota la família, consells del pediatra, educació i molt més. Perquè els xiquets venen sense manual d'instruccions, cada divendres a la una, l'escoleta en A.media. ciencia son emprendedoría son cinema y arts plástiquess son literatura y música y artes esceániques y entretenimiento estás es escottando ras al ras el, el magazineín matinal dapur al ras am jessica crespo señora yeah. plega al moment d'unir dos de les grans passions de moltíssima gent, els viatges i la gastronomia. Arriba el moment de conèixer gent de categoria internacional i és que cada dijous anem a dedicar una part del nostre programa a recórrer món, buscant valencians que han exportat el seu talent a través de la gastronomia. I per acompanyar-nos en este viatge també per tal de guiar-nos en este periple estarà nosaltres cada setmana, cada dijous, perfecte Roger. Aquí hem volgut dedicar el nostre espai d'avui per tal de conèixer-lo una miqueta més, de Conèixer-lo en profunditat, que té moltíssimes coses a contar-nos. Perfecte, Roger, està a Seattle, als Estats Units. Què tal? Mol bon dia. Hola, molt bona vesprada, com esteu? Actualment, eh, perfecte, tens el, el teu propi restaurant ja, Tarzan i Llen, ja ens contaràs perquè què este, este nom, a Seattle, com diem, però ha estat una llarga aventura fins no? arribar a, a allí, per començar pel principi. Quan iixes de casa amb només 17 anyets, no és per aprendre a cuinar, precisament, és per alguna cosa ben diferent. Sí, uh, bueno, de 17 anyets uh, volia... Tocar un poc de música, hauria fer un poc de pont-rock, tenir una banda en el meu poble. I vaig, un amic em va dir vine a Londres, a veure si t'agrada. I vaig anar... Això era la idea. Jo no vaig eixir en la idea de, de fer-me cuiner ni res, perquè jo venia d'una família de cuiners. Mm -hmm. oh. Has doncs dit... És a dir... Has dit, perdona sí, sí. Que, que te talli, no has, no has dit d'on eres, però tu t'havies criat ja entre fogons, no?, al restaurant, si no m'equivoque, del teu llai, Tarsan, de si que el nom del teu actual restaurant, a Villalonga. No et venia nou això de cuinar, encara que no estaves massa interessat en la cuina. Com s'estàs se contant? Sí, bueno, eh, jo vinc de Villalonga, i eh, els meus, eh, mon pare i eh, el meu avi tenien un restaurant que es via Tarsan, i, eh, bueno, jo m'he criat ahir, però a mi no... No m'agradava mai la cuina, si vols que el digue la veritat, saps? Perquè com vivies ahir i ho tenies enfront teu, no? I ves el que patien en la cuina i tot el rotllo, doncs pues, no, no m'agradava, m'agradava més la música. Llavors, intentar eixir de la monotomia, em vaig anar a Londres un poc per a veure què passava, i després ets uns anys allí intentant fer alguna cosa amb la música, que tampoc tenia molta idea jo de música. <laughs> No, era pan rock era, pues, era música en aquell temps en encara continua agradant-me, pan rock és una cosa que m'agrada. Però, però això va ser la idea, eixir, eixir fora i veure el que n'hi havia i, i després ja canviar a poc a poc, anar agradant la cuina, estar, eh, treballar en estrades Michelin en, en Londres i, i, es, i es començar a veure que n'hi havia una altra cuina no? pel, pel món, no? Jo estava acostumat a veure la cuina valenciana de eh, tota la vida, no? Mm -hmm. I això... Pues, va a cambiar Yes. Yeah. Que, que no t'havia agradat mai no t'havia despertat ningú interès fins i tot sabies que no t'agradava després de veure la teua família com es dedicava a la cuina però en un moment determinat vas fer-hi aquest canvi tan radical que ens estàs contant feies referència també a la música Perfecte. la música forma part també de la teua vida si el pareix anem a escoltar un fragment de la música de capçalera que ha donat pas a aquesta secció que tindrem amb tocada a dixous Have Love With Travel de, de Sònics anem a escoltar-la comença la nostra secció de categoria internacional, és estar precisament tu, qui has escollit el tema abans hem parlat, estem comentant tot el teu pas més punk i podem dir però què ha de veure aquest tema en tot allò? Bueno, aquest tema és... Eh, jo quan era més jove, que en teníem la banda aquesta en el poble eh, pues, ten, sempre m'ha col·leccionat eh, vinyl records, no? De, discos, no? De tota la vida, no? I... Eh, Pues, està era una de les bandes que més ens agradava perquè era una banda de designs, a finals dels anys 50 i són d'ací a prop de Tacoma, està a 45 minuts de Seattle i ¿no? moltes bandes com Nirvana, Bruce Springton i tot això s'han influenciat ells uh -huh. uh, era una banda, pues, imagina't això en els anys 50 ¿no? quina, quina locura ¿no? uh -huh. <laughs> seria sentir la banda aquesta Totalment, totalment. Hem parlat dels teus inicis al món de la música a Londres, una miqueta frustrats, també s'ha de dir, però afortunadament no? hem guanyat un molt bon cuiner, però conta'ns una miqueta quin ha sigut el periple que t'ha portat finalment als Estats Units, com ha sigut una miqueta aquesta trajectòria teua? Bueno, es comença un viatge, vaig, vaig anar tres vegades a, a Londres i... A la tercera va ser la vençuda Les altres dos Les altres dos van ser fallides No, també vaig anar molt jove quan tenia 17 anys uh, Després Va anar Vas tornar quan tenia Deneu Després ja vas tornar quan tenia 20-21 I ja, ja va ser Que vaig tornar a treballar en un hotel Ja van plats eh, Que tenia una estrella Michelin A les afores de Londres I ahir va ser quan ja Les altres vegades estava tocant en el grup I tot eixia mal Perquè clar Volia enfocar-me en el grup i és molt difícil viure en una ciutat con Londres que és molt cara. Uh -huh. I i eh, uh, et trobo que ser punk hi ha que ser ric també, sabes? <ríe> és que queda, queda un poc allina des de fora es veu des de dins del punk, és que volen ser punts eh, és molt fàcil, però no és tan fàcil, no? Tens que tenir diners per a sobreviure o tens que tenir una banda que està igualment en la mateixa mentalitat que tu que va per totes, com si vas a fer qualsevol negoci i dius sí, anem a guanyar un duro però anem a enfocar-nos 7 o 8 anys de la nostra vida o 10 a fer-ho professionalment. Uh -huh. És molt difícil de fer. Es, Està clar, perfecte, que ja quan de veres guanyaràs la vida és quan abandonaràs la música i es posaràs a, a llevar plats. Però de llevar plats a, a posar-te a, a cuinar, el vot és important també i destacat. Qui el va donar l'oportunitat o qui et va encendre una miqueta al cuquet? Bueno, sí, estava en Londres i després ja... Eh, com sempre intentava fugir de les feines era com, era com el divendres tenia que tocar en la banda i tenia que inventar-me alguna excusa per no anar a treballar I, eh, al final vas trobar un xef que, que em va dir, mira, si tens una setmana de vacacions, després de ja d'haver-lo putit ja tant em va dir, mira, si tens una setmana de vacacions i pensa tot bé el que vols fer, música o la cuina i eh, jo vaig dir, no, no, que no m'ho podia deixar perquè no podia pagar l'alquiler de la casa on estava i al final em va dir no, no, això és el que el dic. Una setmana tornes i em dius el que vols. Aquesta setmana doncs, vas patir prou, però jo continuava pensant en la música. No? Però millor abans de, de, de quan tenia la reunió, de, de començar la reunió, vaig començar a pensar, hostia, jo no tinc ni idea de música. Jo, jo faig el que puc. Jo sé tocar quatre cançons i, i no, no soc un John Lennon. I vas canviar. La meva mem va canviar, però per obligació, perquè tampoc podia acabar pagant l'alquiler de la meva casa, no? I va ser una obligació. En aquells moments estava pensant jo, hòstia, doncs pues, eh, treballaré així, faré diners i més ahorraré i ja després tornaré ja a la música i, i ja està, no? Però vas començar a agradar-me. Em Va ajudar eh, a treballar un restaurant francès uh -huh. i eh, i el, el cuiner era francès marroquí, vivia en París Eh, havia obert un restaurant en Londres i, eh, i em va dir si jo trobo que, que en la cuina t'apanyes perquè eres ràpid i això no? i jo no t'he vist en la música perquè jo trobo que, que així podràs fer alguna cosa i mira, veus i va, començar a, vas començar a agradar-me i hasta que vas, vaig anar deixant la música a poc a poc sí. també vaig portar algunes espardenyades en la música perquè clar quan quan tens un grup de gent, no, després que es quedes desviarte, no, i fer al teu versú jo, no, i, i fas la teva vida i, clar, i canvies radicalment d'una cosa a l'altra, entonces això la gent eh, en Londres, els amics que tenies han quedat totxe sinó un poc despagar com este que fa, este canvi tan radical, no, que no va a poder està clar, perfecte, que el va costar abandonar el món de la música perquè està quedant palès, no?, en esta entrevista, que, que va ser una decisió molt dura, afortunadament deia jo, perquè guanyarem un molt gran cuiner, com va ser el teu vot als Estats Units, ja plegues, a un restaurant a San Francisco, que precisament un restaurant de segona no era? No. Bueno, la idea, estem a Londres i, i un amic que tenia en, en València em va presentar un altre amic de San Francisco, no?, per cert, una banda que es deia Don Ficuta, no sé si toquen encara, Don Ficuta es deia, que el meu bateria d'aquell temps tocava, em va presentar un xaval de San Francisco. Vaig estar en contacte amb quan estava a Londres i em va dir, si vols vindre algun dia sí a veure, doncs pues, eh, pues mira't, almenys, així tens casa. I eh, després un cuiner em va dir que havia coneixia un lloc en San Francisco, també, que podia treballar, i... Un dia tenia que elegir entre pagar el l'alquiler de casa o anar me a San Francisco. De on vivia, no?, en Londres. Mm -hmm. I vaig dir, mm hòstia, -hmm. pagué... vas comprar un billet d'avió i au. I me'n vaig anar a Segues. A Cegues, però vaig molt bé la cosa, eh? Deia jo que plegarés a un restaurant que precisament des de, de segona no era i la teua trajectòria t'ha portat a treballar amb, bo, amb gairebé tot el món que té alguna cosa a dir amb persones també de, de rellevance social. Sí, però no és tan fàcil el viatge clar. ara al final doncs, veus eh, has treballat així has treballat allà però tot això ha tingut una, un, un training com un, entrenament, eh, un entrenament per, a, per arribar ahir molt d'esforç de, també ha, ha sigut una aventura molt guapa, n'hi ha que dir -ho, ho que no. és que n hi ha gent que preferis gastar-se diners en un cotxe en una casa i n'hi ha mm -hmm. gent que, com jo, pues, que preferís viatjar i el viatge, i no tens el cotxe i no tens la casa fins a cert temps no? però tampoc és en una que t'agrada viatjar i la passió el porto i la cuina el porten a, a un lloc que és bo, perquè tu estàs buscant-lo no? No, no és tan fàcil eh, sí. mira, has entrat a treballar ja, és, és, una, és, un llarg, és que n'hi ha que dir-ho bé perquè també la gent que saber que, que no és, que ha que lluitar per aconseguir les paves Està clar que estàs eh, d'aquests programes als que estem ja acostumats no? de persones d'ací si que se'n van fora i triomfem, saben que darrere hi ha molt de treball, hi ha molt d'esforç i ja també suposa que moltes etapes que són molt dures, però ara ja com estem mirant el que va passar darrere la teua trajectòria, cal quedar-se les coses més bones no? deia jo que has treballat en restaurants de primera, conta'ns una miqueta quin són, detallant-nos-els Ah, bueno jo vaig tindre la sort que quan eh, Ricard Camarena, per exemple, eh, estava en Gandia abans d'anar a València, eh, em vaig enterar d'ell de que estava de fent-ho bé, que estava fent, bé, que, que estava fent molt bé d'ell, eh, perquè estaven Las Vegas en aquell temps, em pensen, estava en Bellagio, en Picasso, al restaurant, uh -huh. Uh -huh. en dos estrelles Michelin, i em vaig enterar per... El xef d'ahir em va dir hi un, un xaval que, que estava presentants en Madrid, però Madrid fusion i no sé què, doncs vaig agarrar un dia d'avió i em vaig anar a parlar amb en Ricard i vaig aparèixer un dia allà a casa i jo tenia un amic en comú amb en Ricard, no? Entonces, eh, jo havia oblidat i jo m'havia ensenyat més en la cuina francesa i, i la cuina italiana i això, el que n'hi ha més fora i m'havia oblidat de, de la cuina valenciana, no? Com aquell que diu, no? Perquè estava a Londres doncs m'havia ensenyat en unes altres arrels, no? sí. I va ser, va ser arribar ahir pues, Ricard em va connectar un poc a, a una altra vegada en la cuina de València eh, Vas connectar en ell molt bé i en Mari Carmen eh, van connectar molt bé Ens van riure prou uh -huh. eh, Em vaig ensenyar uh -huh. moltes coses ahir I a poc a poc pues, van néixer coses Vaig començar a anar a Martín Berasategui d'E d'Estàs sí. eh, Vaig anar al Boillo que em va enviar Ricard també que, és, que està a Madrid eh, uh -huh. Vaig anar sí. també al Bugi, a fer un stage... Després vas treballar en Manresa, sin los gatos, dos estrellas mm -hmm. Michelin, vas portar Canton Place, que té dos estrellas Michelin, era l'executiu xef, el segon de cuina... Van va, va, aneixint tot, però també és, és un esforç sí. i va ser molt, sí. molt, guapo, està, molt guapo. Això està clar, però el que segurament interessa també molt als nostres audients és, per a qui has cuinat? Ah! ah. ah. <laughs> bueno, sí, clar, això és que jo som més senzill eh, eh, per aquí a cuinar pues, per a tots, no ho sé jo, eh, és que dir-ho també, com a mi m'ha interessat dir, però crec que hi ha eh, fins i tot un president dels Estats Units això és així? Perfecte, compte no seu eh, que els el rematis, les anècdotes, a nosaltres ens agraden, no té més importància no, bé, bueno, és que jo sóc a tots igual alguno que va menjar em no igual que siga al final alguno menja i se'n va però bé, sí, ha cuinat pues, per a Barack Obama, per a per a... per a tots. És es que eh, Bono, el de YouTube, eh, Beyoncé... Espera, espera, espera. Eh, so amb right Beyoncé jo crec que has tingut a, a, a alguna cosa que contar-nos. Curiosa, també, no? Has dit que has cuina per a Beyoncé, però què va a passar amb Beyoncé? Bueno, eh, sí. Entereu nosaltres. <laughs> ah... Que, que va passar, pues no res que jo treballava en un restaurant en Los Ángeles que era que es va fer molt conegut no? que, que eren tapes, jo feia tapes valencianes cuina eh, valenciana catalana, lo que n'hi ha a la costa mediterrània sí. no? eh, i eh, i va pegar pues una explosió a aquest restaurant ser, estava a tope tots els dies i venia molt de famós no? perquè estem a Los Ángeles pues, va molt de famós i el eh, que va passar és que un dia el mànager de Beyoncé va vindre i va dir, necessita una taula allà, ja, perquè està Beyoncé i JC allà fora... Estan en... desmallats. Sí. I jo vaig dir, pues que s'esperen, no?, perquè n hi havia gent esperant-se ja, dins del restaurant. I em va dir, tu no saps qui soc jo, jo t'arruinaré la vida, si no em dones una taula, no sé què. I jo li vaig dir, mira, tu m'arruinaràs la vida, estem fora del restaurant i no tornes a la puta vida. Així no es va acabar. Bueno, el tío es va enfadar, em va dir que anava a tancar-me el restaurant, que no sabia jo l'important que era, uh, però cada dos setmanes va tornar amb Beyoncé. Ah, Així sí? no és la vida. Sí Jo trobo que en Los Ángeles, perquè arriba un favor famós, doncs tots es donen taula. Jo vaig tractar a totes les persones per igual. Això va ser una cosa que, que jo tenia assumit que si tenia restaurant vas parar en els meus socis i vas dir, -ho. si així comencem a donar taules a famosos, al final se soles venen famosos i la gent uh, al final no podrà vindre, saps? Així el que hem que fer és que qui vinga primer, que agarra la taula. Escolta, la veu que té Villonze, què menja? Villoncè, Quines tapes mediterraniers li vas preparar? Va menjar el mandonguillet de Baetxo o, o què li fèieu? Uh, bueno, de tot I, en aquell temps eh, hòstia, no me fem por per la brasa eh, però molt ben preparats eh, el, el feig fem eh, fent, hòstia, coses que no feia ningú orella de, de port morro de port petit, o sigui, coses meua. que no feia que eren molt eh, intestins i coses d'aquestes que, que no fa ningú però això va ser que en Res llaucheret, res llaucheret, eh, perfecte Res, res llaucheret Jo ja et deia a l'inici que jo sabia que aquesta secció anava a donar-nos molt que parlar i que de seguram tu necessitem fer un serial perquè tens moltíssimes més anècdotes que contar-nos, no vols, vols llevar-te importància però tampoc t'he preguntat què va menjar-ho, mama o Si sigui, Quan arriba al restaurant és com a les pel·lícules o com nosaltres ho imaginem, no? Que és allò de parar-nos I, i necessitar tot el restaurant Tot això, si te pareix, anem a tractar-ho les pròximes seccions perquè a banda de presentar-nos a cuiners que estan triomfant arreu del món també volen conèixer una miqueta més de tu com hem fet avui i a mi també en, en esta música que està sonant ara si el pareix anem a escoltar-la Digues, quina és esta música i per què l'has triat també? bé? Uau, wow, aquesta banda és una de les bandes més explosives de la història. <laughs> Estes són els MC5, és una banda de Detroit, eh, Michigan, eh, Punt Rock, Garage, eh, este... Jo trobo que són, de la, són dels anys eh, 68-69, em pense. Uh, 10 anys després de Sonic. En aquesta època estava també d'Estugis, de Nicky Pop, eh, que eren molt amics d'ells, i jo que és una influència de, de, de l'escomençament del punt rock abans de, de Ramons i abans de Sex Pistols i de Clash i d'això mm -hmm. que va aparèixer després més tard en els anys a finals dels anys 70 en, en Inglaterra. Això va ser els sònics i després van ser els 2005 i els estudis, els que van començar sí. a una... sí. Una, una altra època de, de, de música no? que, va, que va arrasar tot Jo eh? crec que Perfecte està intentant fer punts per tindre també una secció de música, però de moment anem a centrar-nos en la gastronomia de categoria internacional que tindrà sí, això sí, molt de protagonisme la música, perquè també va en la seva manera de ser, però ens centrarem en la bona taula i en la bona cuina Perfecte, t'esperem la setmana que ve Moltíssimes gràcies, bon dia Moltíssimes gràcies a tu A vosaltres Estas escoltant el ras. El ras. El magazzin matinal d'Apur. Ah! El ras amb Jessica Crespo. L'orella verda. a l'Orella Verda és territori de Carles Cano. Com va? Com estàs? Molt bé, de categoria internacional. Encantat. de tornar a la ràdio, que és un dels mitjans on més a que vostè treballa. Perquè hem de dir que Carles Cano va treballar a la ràdio fent programes infantils, ja. Com va ser aquella experiència? Fantàstica. Sí. La veritat és que érem un programa molt gamberro, teníem una audiència tan adulta com infantil, el Consell Valencià de Cultura en ple ens escoltava i el Cardenal Tarancón era superfan nostre. A pesar que tractàveu més delicades i d'una manera una miqueta més, més delicada. Molt curiós. Sí, què ens has preparat ara per un, al ras? Un programa sobre literatura oral, sobre la veu humana, que és el mitjà fonamental per a, per a la ràdio, la ferramenta fonamental. I el que ens sembla ja curiós només començar és el nom de la secció, L'Orella Verda. Perquè què este títol, Carles? perquè L'Orella Verda? Mira, per un poema del mestre Rodari, de Gianni Rodari, va ser un escriptor eh, italià i mestre d'autor d'obres com eh, contes per telèfon, contes escritza màquina, i sobretot d'una obra fonamental que hauria d'estar en tots els instituts i tots els col·legis que es diu La gramàtica de la fantasia, que és una, un, un llibre que ensenya a escriure i que fa un munt de propietats apostes Jo crec que els xavals a més deescriure en el WhatsApp haurien sí. d'aprendre i, i de practicar l'escriptura. Sí, el sí. que hi d'ella era que eh, no perquè eh, per ningú fóra esclau, o sea, no fa falta que tots siguem eh, escriptors, però que ningú siga esclau. Això és es el que és la teoria de, de Rodari Una bona filosofia. I, eh, i de rodar-hi sí. que m'he anat Jo sí. sabia, jo ho el primer dia de la presentació Carles, no sé si necessitarem una hora més de programa, programa. per a les teues ramificacions té, té, té, un poema, té un poema molt bonic que es diu L'Orella Verda Vols que te'l llitja? Sí, clar que sí Vinga. Un dia un dia, en l'express de Burgessota Paterna, vaig veure que pujava un home amb l'orella verda. No era ja un home jove, sinó més bé madur, tot excepte l'orella, que era d'un verd molt pur. Vas canviar pronta de seient i em posia al seu costat per estudiar el cas de ben a prop i ben mirat. Li preguntí: «Eixa orella que té vostè, senyor, com és que és verda si vostè ja és major? Pot dir-me vell?», em digué fent-me l'ullet. Esta orella em queda des que era un xiquet. És una orella jove que sap interpretar les veus que els grans no arriben a escoltar. Sent la veu de la pedra en terra, la veu de l'arbre, la del rierol, del pardalet, del núvol en l'aire. I comprenc que els xiquets quan parlen d'elleses coses que en una orella madura resulten misterioses. Això em va contar l'home amb una orella verda un dia en l'express de burjassot a paterna. Molt bònic, Carles. És, és preciós, o siga que si ho bé, el que pretens és que eh, els oients conserven o que tornen a recuperar, en certa manera, també una orella verda? Exactament això, Jessica Que disfruten del plaer d'una bona història. A veure, un dubte, eh? jo no, no sóc cap experta en, en rodari, però això de burxassot a paterna és, eh, eh, és una adaptació? És una adaptació, clar. No diu això... <ríe> rodari no va de burxassot a paterna. No, no. En realitat diu: "Unjor no sul directo Cap Viterbo vi salir un mouomo con un orecchio a Cervo. Que seria alguna cosa així Ostras. com un dia en l'express Capranica Viterbo vaig veure un i cir un home amb l'orella verda. Quin italià. Eh? Que bon. <laughs> I per al primer dia ens contaràs cap conte de Rodari? Uh, Donc sí, tenia pensat contar-vos. El camí que no anava a cap lloc Diuen i compten que a l'eixida del poble Hi havia una bifurcació amb tres camins Un anava cap a la ciutat El segon cap a la platja I el tercer no anava en lloc. Però hi havia un xiquet que es deia Martí El qual li semblava estrany que aquell camí no anara en lloc. I els ho preguntava als del poble On va este camí? Enlloc i aleshores, per què el van fer? No el va fer ningú, sempre ha estat ahir Ningú no ha anat mai a veure on va Que cabut que eres, si et diuen que no va lloc, No va i prou Era tan cabut que començaren a dir-li Martí el cabut Però ell no sorprenia malament I seguia pensant en el camí que no anava enlloc quan va ser suficientment major per a creuar el camí sense donar-li la mà al seu iaio, decidir que recorreria aquell camí. Es va alçar matí i començar a recórrer-lo. A banda i banda hi havia algunes cases, alguns camps conreats i alguns animals que pastaven. Però a poc a poc van desaparèixer les cases, els camps i els animals i va veure com el camí s'endinsava en el bosc. Per de Martí s'entrellaçaven les branques dels arbres formant una galeria fosca i fresca per on s'escolava algun raig de sol que li marcava el camí. Caminava i caminava i caminava i semblava que el camí no s'acabava mai. Estava pensant si tindrien raó tots aquells que deien que el camí no anava en lloc, i valorant si se'n tornava per on havia vingut. Quan va veure, apareixer un gos. Immediatment immediatament pensar ah, on hi ha un gos hi ha una casa o almenys una persona el gos arribava on estava Martí i li llepava les mans després es posava a caminar davant d'ell i es girava cada poc per a veure si el seguia ja vaig, ja vaig deia Martí al remat el camí acabava en una clariana on hi havia... Castell, amb les portes i les finestres obertes, tot ple de torretes i torricons, de merlets i gallardets, i on des d'un dels balcons una dama bellíssima li deia... Espavila, Martí el Cabut, que t'estem esperant. Ostres, resulta que el camí no anava en lloc i m'estaven esperant. Ja vaig, que el camí és llarg travessar el jardí, entrar a la sala del castell just a temps de fer una reverència a la dama que baixava per l'escala i que duia un vestit més luxós que els de les fades i les princeses. A més, era molt alegre i li va dir rient Què? No t'ho vas creure, eh? Quina cosa? Que el camí no anava enlloc. Clar, no tenia sentit. Com havia d'haver un camí que no en lloc si hi ha més llocs que camins? Cert, només que el tindré ganes de moure's. Vine i t'ensenyaré el castell. Hi havia més de cent salons, plens de tresors de totes classes com en els castells dels contes de fades, amb diamants, or, plata, pedres precioses i la dama li deia Agarra tot el que vulgués. Martí agafa un grapaet de monedes i se les posar a la butxaca. Però ella va dir No, no, saps què? Et proporcionaré una carreta i l'omplirem a caramull. Ompliren la carreta a caramull i li proporcionar també un carreter aquell gos que havia trobat el camí, que portava els cavalls rectes com un fus lladrant-los si es desviaven del camí. En arribar al poble, el gos esculava el carro i fent una maniobra molt ben estudiada, i deia, això ja i descarregar tots aquells tresors fent un soroll d'ingradís que convocà tots els habitants del poble a la plaça. I allà, davant d'aquell tresor immens, van trobar Martí i amb els ulls grocs d'enveja i del reflex de l'or li preguntaren «Però, Martí, d'on tret tot això?» Se'n recordeu que tots em dèieu que el camí no anava lloc, Doncs sí que hi anava. I els va contar la seva aventura. I com va trobar aquell gos i el castell i la dama que li havia regalat tot aquell tresor. I quan acabava de contar-ho, sempre hi havia algú que sense que els altres se n'adonaren corria a casa, aparellava el carro i el cavall i se n'anava a recórrer aquell camí. Però al poc tornaven tristos i amb la cua entre les cames que el camí acabava en el bosc contra un espès mur de bardisses i esbarzers i rosers silvestres. I és que, amics, hi ha alguns camins que només es poden recórrer una vegada i estan esperant el valent que s'atrevisca a recórrer-los. història preciosa, contada en la teua veu més preciosa encara i a més amb els efectes de Pepe Moreno redona. Redona, no? redona ja més, bueno, eh, amb la col·laboració especial de la dama de la bellíssima, dama, que és dama. Jessica eh? Crespo, eh? que t'ha tocat este matí així. T'ha tocat de... interpretar també, amb missatge. Eh? Amb missatge, sí. El, jo, el, les històries de, de Rodari són molt, molt xules, són molt boniques. Eh, jo torno a recomanar que que, que tornem a, a, a llegir-lo perquè té unes històries realment extraordinàries. I aquest, el missatge que té és això. No? O sigui, que cal atrevir-se a, a experimentar, a recórrer camins nous, a, a provar coses noves... Eh... Ostres, quines similituds <laughs> troben no? amb el que estem fent també nosaltres? Estem tornant a obrir el camí de la ràdio pública en València? No Podríem fer ahir I tant I tant, similitud? i tant. És el, este camí que sabia que, que havia ha el mateix que, que els va passar al, al, als que volien recórrer el camí, I sé que s'havia segat, s'havia tallat, però afortunadament hem trobat una, un bon machete o el que siga per a llevar els seus barcers <ríe> i, i obrir-lo una altra vegada. Avui eh, uh -huh. la primera secció hem anat a rodar-hi, però van comentar també que buscaríem en les històries no? de la nostra terra, no també arrelades al nostre territori. Exactament. De tota manera, la setmana que ve eh, uh -huh. pense, pensava fer el programa parlar, eh, parlar sobre un arma de construcció massiva. Igual que n'hi ha armes de destrucció massiva, hi ha armes de construcció massiva eh, i aleshores uh -huh. parlaré sobre un arma de construcció massiva que és el somriure. La setmana que ve eh, que bonic, que bonic. Fa, farem eh, un, un conte sobre somriures, sobre una xiqueta que va perdre el somriure i llegirem un poema també i, i somriurem. Una, tem, que plegui la miqueta. pròxima més, setmana. és el dia abans de la, de la loteria així que hem de somriure tots. Després ja veurem si somriem o si no. Després salut, no? com Exactament. sempre, un Exactament. clàssic. Després salut. <ríe> Carles, saps què? passa? Que se t'està posant l'orella verda. L'orella verda serà dels cascos? Jo, jo crec que no. Jo crec no? que això és d'escoltar històries, perquè quan vas escoltant històries, que és una cosa que a tots ens agrada, se'ns va posant poc a poc l'orella verdeta. Que Vols és dir? Ja que... sí, sí. Està sí. claríssim. Ja ho sabeu, oients ho... d'apunt. Si voleu, tindreu una orella verda i jove. Escolteu les històries que ens portarà Carles Can. Us dic jove a migdia. I ara continuem portant color a les vostres orelles amb més assumptes. Gràcies, Carles. Gràcies a tots. moments màgics els que acabem de viure amb Carles Cano i Ernest torna a entrar per fer-nos un tas del que estan dient els nostres oients a les xarxes socials. Què diuen? Fem-eixa ullada a xarxes respecte a l'etiqueta coxinet, al ras mobilitat David Aguilar assenyala he trobat a faltar una visió transversal d'arreu de tot el País Valencià, a la ràdio Pública, perquè hauria de parlar de la mobilitat sostenible més enllà de l'àrea metropolitana de València. Ha faltat la visió de Castelló en bici, Alacant en bici, Vilareal en bici i Bici Crítica Edge. Prenem nota d'este suggeriment que ens fa l'oient. Josep Miquel ens diu, necessitem informatius. Hi ha cap previsió, tinc ganes de poder sentir un informatiu a primera hora, camí de la feina. Podem informar que la directora general va dir que en principi per a la primavera, en fi, bueno... Sí. Primavera a la televisió i la incorporació de periodistes està ahí pendent de les borses i en fi, estem, pues, jo crec que tots tenim ganes, eh? moltes ganes tots de tindre això, Hueso es diu no hi ha excusa, escoltant-te a punt de la televisió quin gust i com eh, venim dient al llarg del matí i estos dies, des de dilluns, tots els vostres comentaris respecte als temes del dia i al personatge del dia avui el personatge està estat anant de dansa i eh, el coixinet és al ras dansa, també en va de llengua, Coxinet al ras va de noms, eh, podeu dirigir els vostres whatsapps al telèfon del programa, el 627-04-89-17, repetim, 627-04-89-17, a la següent hora podrem dir de final, podrem escoltar algun, crec jo, estan arribant algun, no hem tingut temps material per atraure-los ara, per a les 12, però a veure si de final encara podem escoltar alguna veu dels sí. oients. I, en fi, estan, estan totes aquestes línies obertes. I atenció, atenció, que l'estudi estan entrant músics estan entrant músics perquè la tercera hora d'este magazín del RAS, la música és protagonista la música feta a la nostra terra, com la que escoltarem no res i estem escoltant ja mateixa, que Pepe està molt ràpid rapidíssim a disfrutar el sabor beson en estos xiccons. després els diem de qui es tracta si hi ha algun oient despisstat. Arribeem en no res a les dotze en set de seguida la tercera hora del nostremaga del magazinezin d'Apunt Gràcies Ernest. Gràcies també als nostres oients no se'n vaien. No se' vaen perqu que eixes sis cordes i 88 tecles són imprescindibles amb Viny Xavier Contria. i això és convidats de serció que ens porn. alegria senzilla, Però que. Ari hi res estem també Que per moments de viverem que no és tan greu, ferse vell i ll després de tan any Son les dotze, arrenquem la tercera hora del ras. Quan destapes un cava de requena a la nit de cap d'any, també destapes un poquet de... I, I, I, I, i xavallar, Perquè a la comunitat valenciana produïm moltes coses, però abans de tot som productors de felicitat. El Nadal és valencià. Generalitat valenciana. Tots a una veu. Bon Nadal. Hola, sóc Amàlia Garrigós, i si voleu endinsar-vos en el nostre territori sonor, el que heu de fer és connectar amb la sintonia d'A.Punt, Ahir vos oferirem tota la informació de l'escena musical valenciana, de dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. Territori sonor. Des de ben menuda ho vaig saber. Cada llibre il·lumina una part de mi mateixa i m'obri una nova finestra al món. Soc Irene Rodrigo i vull que descobris que és mi tot el que els llibres et poden revelar sobre la teua pròpia vida. Això és una habitació pròpia. Un programa on parlem de tu a través dels llibres. T'espera tots els llitjous a les 8 de la nit en Apunt A.media. Estàs escoltant el Ras, el magazín matinal d'A. El Ras, amb Jessica Crespo. a la nostra secció. Ja està amb nosaltres Vicenç Xavier Contri, el nostre virtuós de les 6 cordes i 88 tecles. Avui ha vingut, com serà sempre, habitual en ell, amb molt bona companyia. Molt bon dia. Bon dia, què tal? Com, com estem? va? Molt bé, molt bé. Assistem. Nosaltres contentíssims que estigues amb nosaltres i sobretot que ens portes convidats com els que hi tenim. Sí, un avui, sí. avui tenim grupàs grup de la ciutat de València, són tardor, estan de llançament del seu nou disc, Patraix, és la cançó, ja, este, no? la cançó que este és la cançó que este me la cançó s'anomena també Patra i salutem-los, estan amb nosaltres Àlex Martinez, guitarrista i cantant i Toni Hurtado, que és baixista. Molt bon dia, Demingucha. Els eh, escolta una miqueta Baixets eh, Anem a veure si, si Ho apanyem una miqueta millor Vicent, conta'ns una miqueta, parla'ns Qui són Tardor? Tardor és un grup de, de la ciutat de València Que els que coneixem La, la evolució de, del grup És, és fabulosa Perquè sí. eh, amb este tercer disc Eh, han donat un salt qualitatiu encara més important que amb l'anterior una ciutat invisible sí. i per tant a, a, amb Tardor estem davant d'una de les formacions de pop rock que ara mateixa més, més pugen en l'escena valenciana i res jo si, si, si et sembla Jéssica, sí. m'agradaria ja disparar eh, Dispara, sí. informativament contra, contra Àlex i, i Tono Àlex eh, com ha sigut el, el procés de creació d'este de, patraix, no? Doncs ha sigut un, un procés molt intens, com, bueno, en general, quan fas un disc, sempre, sempre és una etapa molt, molt intensa, no?, a nivell emocional i també a nivell de treball, perquè hi ha que dedicar li molt, molt de temps. I al cas de Patràs, jo crec que ha sigut... Hem gaudit moltíssim el, el procés, no? Així com l'anterior disc, jo pense que va ser intens més... No cap al lo negatiu, però sí una miqueta més no? de més pressió. Així ens hem diguem, desacomplexat, ens hem alliberat completament creativament, no? Hem fet el que ens agradava, el que volíem fer, i, i ha sigut un procés que, que hem gaudit moltíssim. Sí, eh, Tardó és un grup que, a més a més, perquè els nostres oients ho, ho puguen constatar, ha crescut en, en nombre de gent, eh, al marge dels de, de relats que abans ho comentàvem fora de micròfon eh, amb Àlex, els eh, relats de, del grup no? De fet, Una ciutat invisible L'anterior disc uh -huh. eh, Parlava de la conjunció Dels membres del grup a diferents ciutats del món No és així, no? Sí, exacte sí, nosaltres Una cosa que diguem sempre És que sempre als discos parlem de nosaltres mateixos no? és, Intentem contar una història Que és, que és la nostra eh, Perquè pensem que és la manera més, més honesta i, i, I més natural no? de, de, de fer cançons Que és parlar d'ho mateix com tu diies, en l'anterior disc estàvem vivint a uh, ciutats diferents d'Europa i aquest context, aquest escenari ens, ens duia sentir-nos d'una manera que és el que després vam reflexar al disc no? En canvi ara en Patreix, ha sigut completament el, el contrari hem viscut, ens hem trobat tots els membres fins i tot el nou membre de, de Tardor que és Gerai Calvo així a la ciutat de València i, i d'aixa de, de, tranquil·litat, deixa benestar d'aixa companyia no? ha nascut un poc l'essència del disc Si et callar ha tard. Quanes hores i dir creus que passaran. Quanadoro i creus que som? Capços de tragar. Este tema, Vicent, es diu Marchal, d'este grup que està triomfant moltíssim. Eh, Tardores va endurir el Premi Ovidi, al millor disc de pop, com a carta de presentació, per a una formació no està gens malament, no, Vicent? Sí, sí. Està molt bé i em queda, perquè vaig estar en la gala del Ovidi, en queden les paraules d'Àlex que no hem tingut l'ocasió de, de comentar això perquè ja en l'anterior disc eh, els hi vaig apuntar que possiblement el grup caminava més cap al, cap, cap al pop que pa, cap al rock, no? Sí. I que incloure teclats i, i fer unes melodies un poc més més acurades, no tan crues, potser era, era el futur de la banda. Allò es va quedar en un, en un interrogant i el dia que va recollir el, el premi Àlex al de l'escenari, amb Tono, en la resta de, de, de la formació, eh, van dir, possiblement havien d'haver-se presentat tots els anys a, a la secció de pop-in, no a la de rock, però això en guanyat aquest premi, no? Acertades, acertades. Jo crec que el millor també és poder escoltar-los en directe. Ens van a fer un tast, ens van a interpretar ara... Patràs. Patràs. Com no podia ser d'una altra manera, és el tema que dona Títol al seu últim treball. Endavant, xics. Verds, dibuixa constel·lacions en la teua pell Dispara amb tot el que tens i protegi-nos del temps Que sempre ve darrere corrent Com un atleta més ràpid que el fidel vent La teva olor és la meva euforia La teva olor és la meva euforia hem de posar uns efectes d'aplaudiments d'un auditori fabulós, ple, fabulós, no? Perquè fabulós. nosaltres ens quedem curts, Vicent i jo, aplaudim, perquè sí, ens han dit sí. pràcticament sense paraules, com sonen de bé? Com sonen poden sonar? Molt molt bé, molt bé. Molt bé. A més, l'acústica ha estat perfecta i, i ens ha agradat molt escoltar esta, este tema patraix, que és curiós perquè els oients que tenim arreu de les comarques valencianes mm -hmm. igual no es fan una miqueta la idea del que és la ciutat de València i els seus barris. Però ara que en la ciutat de València sempre se'n parla de Russafa, no. de Benimaclet, no. del Carme, és fabulós que apareguen els tardor i reivindiquen patraix. patraix com a lloc de localització. Conta'ns un poc la història de per què sí. este barri. També de dir que tenim detractors... Tu has valorat com a... Sí, sí hi que ens acusa de gentrificadors, per exemple. I o sigui, és una sí, cosa que dius... Sí, sí, sí. Bueno, sempre hi ha gent que està en contra de tot. Que voleu fer una nova russaja en Patraix, no? Exacte. No, no és la nostra intenció. De fet, en Patraix ens encanta tal com és. I, de fet, si hem fet un disc al, dedicat al barri o anomenats al barri és perquè la seva essència ens, ens ha captivat, no?, i ens ha, ens ha inspirat. Sí. Eh... Com, com tu deies, eh, la idea del disc de Patraix naix de, de que, bé, nosaltres som de la ciutat de València, hem crescut ahir, hem fet vida ahir des, de, des de minuts, però en el meu cas en particular jo mai havia, mai havia conegut el barri de Patraix, ni tan sols havia passat per ningú dels seus carrers, pense no? perquè malgrat estar prou al, al centre de la ciutat, sí. aleshores, per, per circumstàncies, vaig conèixer el barri i, i em, va, em va sorprendre molt gratament no? El trobar com una espècie de poble de poble de l'Horta valencià, allí capturat enmig de, del nucli urbà de València i, i l'essència que té, que és dins d'una ciutat on tot passa més a pressa, on tot, on tot és més ràpid no hi ha un ritme més frenètic, descobrir un lloc on, on els comerços menuts són els, els comerços on va tot el món on la gent camina a un altre ritme no? i aquesta essència va, va coincidir molt amb el moment de la vida en què ens trobàvem i, i ens va agradar molt ¿Y cómo va a estar todo, no? va a hacer? ¿Vos va a portar a todos los miembros de la banda para atrás para vos pues es que, que era un la, lloc ideal, o? La historia es un poco graciosa porque yo justo vivía afuera, o sea, estaba viviendo en Moncada y le comenté a Alex que me iba que me iba a mudar y que había una casa en para y que me iba a bajar allí y fue justo entonces cuando él me comentó el disco de No puede ser tal, casualidad. No puede ser casualidad y entonces me contó todo el concepto del disco y toda la idea que tenía, y fue muy gracioso porque además, a posteriori, varias veces nos hemos encontrado personas que ahora forman parte del recorrido que tiene Tardor, que estaban relacionadas con Patrais directamente, entonces ha sido como no puede ser casualidad. ¿eh? Sí, Esco Escolteu-me, eh, l'anterior disc era una ciutat invisible, que és el que he comentat, que estaveu desperdigats per, per, per Europa, i ara es produeix un fenomen de, de localització Eh, fins i tot eh, en la narrativa de, del mateix disc amb, amb una cançó com la de «Vull comprar-me una casa», que és com dir «Tardor va contra corrent». Sí, sí, <ríe> sí, sí, sí completament. Sí. Sabem que és una, és una cançó polèmica o fins i tot un poc antigeneracional, no? per, perquè sembla que, que la gent de la nostra generació és una utopia o fins i tot una cosa que ni tan sols desitges, no? el fer de, de, de comprar-te una casa, perquè pues, no saps molt bé on vas acabar arribint i has d'anar canviant. No? Però nosaltres reivindiquem el... Eh, el poder decidir quin és el teu lloc el teu espai, el decidir fer arrels en un lloc concret, representat en esta metàfora de comprar una casa, òbviament no, no estem fent ninguna campanya a una immobiliària ni, ni estem... No sou sospitosos de fer-li la campanya a ninguna immobiliària a ningún banc, que tenen moltes exacte, cases per a, exacte, no. per a vendre, sona a aixina d'aquesta cançó d'especular, eh? Ho diuen la lletra. No Ho han clar per si encara havia algú. Que... Sí, és curiós perquè escoltant amb profunditat la cançó és una de les cançons d'amor més originals que he escoltat perquè la metàfora seixa és tindre un lloc per eh, sembrar i recollir el, el millor de les nostres vides no? que és compartir l'amor amb una altra persona no? i és un, una manera molt original d'explicar-ho sí. No? Sí, sí, sí, sí, sí heu trobat la forma no? d'escapar acabant els tòpics Intentem sempre com ha dit abans Vicente tindre una narrativa pròpia que és la de les nostres vides la de les nostres persones perquè perquè jo penso que sempre hi ha algú que compartís una idea, un sentiment o un pensament que tu tens no? aleshores sempre vas a trobar la complicitat o, o la reciprocitat d'algú que el que estàs dient li es sent identificat, no? uh -huh. per tant intentem sempre ser els més autèntics possible perquè estem convençuts que este missatge, i de fet així ens ha arribat n'hi eh, ha gent que se sent representada malgrat que hi ha molta gent que no se senta no? Uh -huh. Sí, sí, totalmente, la verdad es que al principio teníamos un poco de miedo De que, de que esta, esta canción generara una polémica Pero realmente el feedback que estamos recibiendo de la gente es mucho más positivo Y entendemos el mensaje que vosotros queréis con esta canción Incluso vamos a hacer o sea las camisetas que tenemos hechas la gente Sí, las samarretas Sí, la sí. samarreta que hemos hecho del disc es Amb la altitud de la canción, voy que compremos una casa Sí, sí, sí. <risa> ya <risa> veus, <risa> Jéssica Ya veus, sí, no habrá que comprar, eh <risa> <risa> Volen comprar una casa en canvi de productor, restos xics, no? Sí, sí. Mira, precisament volia parlar d'Antonó perquè ell s'ha encarregat molt de, del so de, de Tardor uh -huh. i també s'ha incorporat si no recordem malament en el segon disc a, a la banda. Ara s'ha incorporat eh, un altre monstre de, de la Gira música com és Gerai Calvo de, dels Novembre Elèctric ¿Se ane va a parar así? A no, no sabemos, no sabemos No, sabemos, no, no, no podemos sabemos. asegurarlo Siempre se agrada, ¿no? Nos gusta nos gusta tocar Y, o sea, hay que decir Nos gusta contar con, con Cuantos más músicos Si pudiera, muchas veces lo hemos hablado de que Ojalá algún día Podamos tocar con a 60 músicos a más a lo <risa> Bruce Pero de momento No, no, estamos muy contentos Pero nunca se sabe Al final las necesidades Del grupo van cambiando Y según van cambiando Pues nos sentimos cómodos Contando con más personas O sea, estamos estamos bien en ese ¿Y fin. la producción? ¿Cómo anda? La producción la, Se encargó en este caso Ricky Follner Y la verdad es que para nosotros ha sido una experiencia muy... muy ¿Quién es Ricky Foner? Ricky Foner Fon es un productor muy conocido a nivel estatal ha sido el productor de grupos como, como Lori Meyes es el productor de Los lesbian Iván Ferreiro Zahara Sidoni en fin una lista de, de grupos de, de primer nivel y la verdad es que lo, lo trajimos aquí a Valencia estuvimos eh, en contacto con él durante bastante tiempo y trabajar con él ha sido muy sencillo, ha sido un placer, hemos aprendido mucho, nos ha ayudado mucho eh, al final había había una especie de, de relación muy guay porque le recordamos a un grupo con el que él tenía antes, que él cantaba en catalán también, uh -huh. y entonces eh, se crearon unos lazos bastante muy poco tiempo, bastante profundos que, uh -huh. que la verdad es que nos hicieron sentirnos muy, muy, muy cómodo con él muy muy bien, Alex, ¿y, y la incorporación de Lleray Calvo, porque muchísima gent dirá ostras, eh, igual li fa ombra a Alex ¿no? porque eh, ahí son paraules mayores <risa> Però era a banda de talent a cssos és també humiltat a cssos. No? És, és, és és una així. persona eh, que sabíem de sobre que. De fet, és curiós per això que dies. No? Jo, quan estàvem pensant a incorporar un, un teclista, jo mai vaig pensar en l'opció de Gerai, perquè jo el veia com a, com a el compositor de Novembre Elèctric, però SES, que el bateria, que, que no ha pogut vindre avui, eh, em va dir, tio, i si parlem amb que, que és una persona amb qui tenim amistat, que tenim uns referents semblants, que té una sensibilitat brutal i, a nivell musical i humà, també. I jo vaig dir, home, l'ho podem proposar, però no, no tinc clar si, si acceptarà, perquè, clar, és, una, és un rol molt diferent, ell, a més, viu a Madrid, treballa allí, i de... però li va motivar moltíssim la idea i s'ha implicat a uns nivells descomunals, sobretot tenint en compte la distància geogràfica que ens separa i estem contentíssims i pel que deies Gerai només aporta coses bones, uh -huh. cap conflicte i estem molt, molt contents Vareu presentar el disc en un escenari en majúscules, al, al Palau de la Música, no? Sí. Dir, jo suposo que això ja, ja marca molt els inicis d'este de, de tercer treball vostre. Sí, sí, va ser, va ser espectacular perquè tindre la sala Rodrigo del Palau plena Clar. i entregada, sobretot el que més ens va sorprendre va ser... Com estava el públic aquella nit, no?, de bolcat amb nosaltres, va ser una injecció de, de moral i d'energia per començar la gira espectacular. En un lloc així tindré la sala de, de gom a gom i, i amb la gent completament entregada va ser espectacular. Jo voldria apuntar també que, que Tardor és, és l'exemple. Hi ha molts grups que, que funcionen així, eh? No, és, no, és, no anem a amagar-ho, però és un grup que es preocupa moltíssim, moltíssim, moltíssim per l'art en general. I quan dic per l'art en general, eh, parle dels seus videoclips, que són acuradíssims, uh -huh. Uh -huh. els dissenys de les portades, el tema de les samarretes que han dit abans, jo encara crec que tinc penjada en l'habitació eh, la litografia de l'anterior disc. Vull dir, són moltes coses que, que fan que, que se'n vagi més enllà de, de, del, del que és el, la música en concret, no?, vos preocupa, l'art i la cultura en general. No? Sí, sí, nosaltres de fet ens encanta comptar cada vegada amb, amb creadors de totes les disciplines en Estis, per exemple, hem comptat amb fotògrafs, dissenyadors eh, pensem que és una manera dir, podem servir de vector perquè altres professionals, daltres disciplines es mostren els seus treballs i el seu talent i ens encanta, ens agrada ens agrada invertir en totes aquestes coses que tu dius perquè al final Estes coses només es fan una vegada i van estar per sempre i, mm -hmm. i ens agrada cuidar els detalls al màxim. Alex, vos podem vorre, però on quan vos podem borere en directe, no sé si teniu gua ja si t'es previstes. La propera data serà el festhivern. A Tavernes de la Valldigna El, el festival de, de la nit de cap d'any De les nostres comuniques De gran festival, eh? el gran sí, el gran festival. <ríe> <ríe> Estarem el dia 31 de vesprada Tocant allà la carpa I, i anem a anar amb, amb tota l'artilleria Anem a fer un show <ríe> <ríe> complet I, I, i ja assegurem que serà un, un gran concert Quina bona manera no? D'acomiadar l'any Amb aquesta sí, actuació I a més a més de festival Hi ha ja tant de referència Que s'ha consolidat Totalment, Com una cita sí, per a la música feta, també ací, Totalment És una cita en la qual s'ha d'estar, estem molt contents d'estar i que siga el primer de molts grans concerts al llarg de l'any que ve. Clar que sí, i així donarem compte. Efectivament, estarem informant de, del gran cartell perquè és un cartell damunt. Eh, en en guany jo crec que és de d'aixòs anys que el, el, el festival gaudix de molts grups valencians potents que treuen eh, disc, que han tret disc recentment i, i per tant serà un bon motiu per a donar tacada passar dos o tres dies la veritat és que ben calentes malgrat que <ríe> Si sí, sí, vos pareix ens agradaria moltíssim posar el punt final a esta secció amb un altre tema vostre en, en directe. Ens aneu a oferir ara? Nevada, València Ja és possible, eh? Això ho diu alguna gent i jo mai ho he cregut. Mentre, ja, esperem que sí. Mentre, mentre ells es, es preparen sí, per a, a tocar-la... Li, li ho proposarem de tema al nostre expert en aquests temes. Andreu Escrivà, Aure si Nevada, València, ha ocorregut alguna vegada, no ha ocorregut, de segur que ens sorprenem. Sí, sí, i de fet el, el, el videoclip, eh, que si no m'equivoc, ara em va mentre seu Àlex transcorre per els carrers de Patraix, Eh, és ben curiós perquè apareixen tots vestits eh, d'alpinistes eh, Com si foren... anava a dir Kilian Jornet Però no, perquè Kilian Jornet va en el pit a l'aire <laughs> Pujant les serralades, les serralades Però sí que van vestits en eh, fred i no deixa de ser un videoclip també molt atractiu i molt original no? el, el, el de fet de, de representar que anava a València no? que el busquen, que el busquen els nostres oients i ja en una propera entrevista els preguntarem quan el gravarem i si passarem molta calor Això però a la pròxima en setembre. En setembre. ja ho sabem, <risos> sabem la resposta <risos> <risos> moltes gràcies xics, tanquem aquesta secció ha sigut tot un plaer és el seu pas no he pujat al pic més alt m'espant en els barrancs no sóc capaç de dibuixar paisatges que no he xafat coses extraordinàries que mai he provat que ni tan sols podria imaginar Has vist la neu caure vora la mar? És tan bonic que no puc oblidar. Sempre que quiga el sol sento un induls i quan és tan gran te'ho donaria a tu. Però tu sempre dius que has vist nevar a València. Tu has vist nevar a València. He vist nevar València. He oh, oh, oh. oh, oh, oh. vis ploureme teoriits enmig d'un no sé generat. Foc l'aonora boreal damunt dels nostres caps. No podria reproduir el cant dels coales de Queensland perquè jo mai els he escoltat cridar. Quantes sensacions tan lluny del meu abast. Has vist la neu capaç?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 Gràcies, moltíssimes gràcies, xics. Simplement espectacular. Moltes gràcies. Gràcies, gràcies Contri, com sempre. Res, fins l'altre. Adéu. Fins l'altre. Adéu. Som ciència, som emprenedoria, som cinema i arts plàstiques, som literatura i música, i arts escèniques, i entreteniment. Hola, soc Maria Josep Poquet i conduísc el programa de literatura Plaer de ma vida un programa per a viure moltes vides a través de les històries i les emocions que contenen els llibres. Tindrem entrevistes, novetats editorials, adaptacions musicals de textos literaris i microrelats escrits per vosaltres. Així que ens trobem en Apunt Media dimecres d'1 a 2 del migdia. Plaer de ma vida. Viure, llegir, sentir i, si vols, escriure.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 de dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. Territori Sonor. De festa en festa. I al carrer i la vida roda com una senia com la i una plena a la banda sonora que avui s'estrena se fa dedicada als enemics de la fe. Arrenquem una setmana molt festiva, marcada per les últimes celebracions de Santa Llucia també pels preparatius del Nadal, que ja comencen a sentir-se en moltes localitats valencianes, Joan. Així és, Jessica comencem fent una parada a Ibi, on este cap de setmana hi ha una intensa activitat festera. A més de celebrar la Fira del Reis Mas, que un mercat artesanal de productes de la localitat on trobar moltes idees per a regalar aquestes dates, dissabte de matí tindrà lloc el bateix de Santa Llúcia. Es tracta d'una cercavila que partís de l'ermita de Santa Llúcia i en la qual centenars de xiquets del pole van recollint els quilos i quilos de fruits secs i llepolies que un grup d'adults va llançant-los com corria als batejos tradicionals que és la culpa de d'estimar-se tan fort. No vull saber què faré. Pare... Això que deien per als xiquets però com imaginaran sentint ara quan, com anem a sentir el grup de danses Divi que ja està sonant els adults també inicien les festes d'hivern en aquesta mateixa localitat Ja diumenge tindrà lloc la Pesadeta del Torró un curiós acte de galanteria en què els dansadors protagonistes de les festes d'hivern oferiran omplint amb la tradició una porció de Torró a les seues parelles de vall femenines Posteriorment es proclamaran els reis de les danses d'este 2017 que convidaran a tot el poble al conegut El Rei Fa Festa. I també per festejar Santa Llúcia, els veïns d'Alcosebre, en la província de Castelló, comemoraran l'antiga romeria de Santa Llúcia, ja desapareguda amb diversos actes litúrgics i una processó pels carrers del poble. I ha ja que parts de romeries, també al Algímia d’Alfara celebren el que els veïs denominen una romeria. però que no és cap romeria perquè el que celebra este municipi del Can de Mor d’Ebre és una fireta tant d’atraccions com de productes típics d’alimentació. Serà el pròxim diumenge als carrers principals d’Algímia d’Alfara. mercadet artesanal és el que hi haurà a Castelló de la Plana. A la plaça de Santa Clara es muntarà un mercat de productes nadalencs durant tot el cap de setmana i a més a la plaça Major un altre mercadet que organitzen els seus veïns. I d'altra banda, ja plega l'ambient nadalenc i els personatges d'aquestes festes. Ja pleguen a localitats com a Elx. Demà dissabte, per primera vegada hi haurà una desfilada per a rebre el Pare Noel que finalitzarà a l'ajuntament. Com vegeu, van incorporant-se al calendari festiu de la comunitat algunes noves tradicions. Moldada, Está muy bien también esa renovación de la fiesta, pero una tradición muy arreglada a los nuestros llars y que ilusiona amb molts menuts i no tan menuts són els velems i ja que ens fa no només muntar-los sinó també visitar aquells més destacats tenim amb nosaltres a Francisco Tirado que és president de l'Associació Velemista de Castelló per fer un xicotés recorregut pels velems més emblemàtics de la capital de la plana Molt bon dia, Francisco Bon dia, com estem? Molt bé, molt bé Com estem per allà? Ja tenen el seu velem muntat? Pues estem ultimant-lo perquè el divendres la inaugurem. Ya, no, res, que ja on poden limpiar la sèrie... Divendres és demà, no... eh? Ha dit divendres di de... com si fóra <ríe> molt, molt lluny en el temps, però divendres és demà mateix. Sí, sí, Nos sí, encanten. No. no, no, ja està tot montat, només pues, limpiar un poc el local i, i aixinar que puguem recidir als visitants que vinguin a veure mos. Claro. Tenim en test, Francisco, que el Belén de l'Associació de, de Castelló és molt espectacular. Bueno, nosaltres... Eh, Sense modèstia. Què va dir Francisco? -ho, <ríe> <ríe> ho fem en il·lusió perquè la gent pues, bueno, pues, vinga a visitar-nos i que els agrade. no? I en un any, pues, també tenim lo del diorama este que plou. Però ja, és veritat que té més de 30 metres? Bueno, és es que allí n'hi ha diversos diorames, després n'hi ha un belè obert de, de figuretes de plaimòbil que estan caracteritzats amb pastors i demés, no? I després tenim el belè tradicional, que sí, que tindré d'uns 25 a 30 metres quadrats. És es que sembla que Joan no se ho creia, no? No, no, es creo, no sé si n'hi ha un no, notari d'on han fet d'aquests 30 metres. No, la escena de pluja ha de ser espectacular, realment. Sí, la veritat, jo penso que a la Xena els agradarà, vamos, és una novetat, no?, així la gent això no ho té, no ho té vist perquè normalment en les valences pues, sempre poses el riu en nau ja i demés, no?, però eh, si anem pujant, doncs pues, no estàvem molt bé uh -huh. Francisco, molta varietat de materials? Sí, antes se gastava molt, diguem, el que antigament eh, el suro com a tradicional que és molt original i que de molt bé però després de, sí. en els diuràmics s'empleia també molt l'escaiola que quede molt bonica però després eh, eh, les peces pesen molt i ara en això del corxo este instruccionat el, el gris normalment que, que este sí que suporta la pintura pues se fan moltes coses i, i, i no pesen i això és l'avantatge que diguem que nosaltres li hem encontrat ja yeah. Parlen del velen tradicional, però com és aquest velen de, de Diorames que està comentant-nos, perquè ens fem una idea Els eh, diorames eh, són caixons en unes dimensions determinades, no? en cada puest pues, els fan més grans o més menys, no? nosaltres els tenim eh, de 90x90 90 i per 70 d'altura i llavors pues, ahí recrees diguem, una escena des d'un de punt de vista eh, que tu determines, no? i llavors uh -huh. pues, li vas donant una perspectiva el potencial be·lenístic de Castelló és molt i a banda d'aquestos velens també hi ha un altre ben curiós que també de segura agrada molt als menuts de la casa està fet de, de Playmobils? De Playmobils, diguem, de figures de Playmobils estan retocades no? perquè tinguin, tinguin moviment perquè les escenes d'allí, pues, els reixos el, el, el que és la nativitat sí. el que és l'anunciació als pastors després unes gallinetes i tot això tenen moviment Sí. i entonces, pues bueno, es, estan retocats i això, i vestits diguem en el que és el paper en paper de clínex eh, se li ha fet una vestimenta adequada apropiada sí. però, Francisco, és veritat que hi ha un pastoret vestit de Batman o un Sant Josep de policia o playsmobis <sí> específics? no, no, no. no. així Eh, això no, no existeix tampoc existeix diguem, perquè és una tradició en Catalunya però no és, és el caganer diguem, perquè a vegades ve la gent i diu, el caganer, d'on està el caganer? Pues no, el Muratür, sí, no, no, no ha, ah, en Castelló no n'hi ha no, no n'hi ha en l'Asafor sí, eh? en l'Asafor en tenim eh? sí? de caganer, sí, sí. La tradició del, del belén Francisco eh, va a més, a més, que no és una micaeta la percepció que té. Pues bueno, va a hi haver una temporada que sigue va estar estancada per al del de l'arbre de Nadal. Sí. I Y ara ui, pues bueno, eh, se complementen tots, no, moltes famílies pues, posen el arbre de Nadal i posen sí. el Belén o posen el naixement y vamos se, se, se está manteniendo. nosotros por ejemplo, pues vamos a decir en octubre del año 96 y continué en esta tradición y la de cierto sigue los dos cursillos que realizem, diguem allí en la asociación de iniciación, diguém, para que la gente conegue diguemes materiales que nosotros estem emplean. Uh -huh. Pues, tenen molt d'èxit i la gent acudís vull dir jo que nosaltres tenim que fer dos a l'any per que eh, al eh, local no venem més espai, sí. no? I doncs pues, vull dir que de 22 a 25 persones en cada porcí si lloc pues, venem a, a dependre diguem-ne d'aquestes materials que nosaltres estem empleant, no? I, i, com, I com el gastem? Que molts són meravellos de vegades Sí. de que ho desconeixem. Des de demà podem visitar Isabelén. Quantes persones passen a, a visitar-lo? Doncs pues de l'any passat eh, vam calcular sobre uns 12.000 12 persones. 12.000 persones? Està bé, no? Estareu contents, suposa, i sí, amb sí, la repercussió, molt, eh? Molt contents, molt contents. A més, ja hi ha molta gent aquí, ja per tradició, ve a visitar molts anys, sí o sigui que... Ja s'ha ja convertit ja en una fa tradició, fa tradició fa de fa Nadal, fa no? Fa ja no només has anat al circ, per exemple. Sí, sí, els primers anys van ser un poc volantiners, que digui jo, no? Volantiners. Sí, perquè muntaves en un lloc, tot que et deixaves en un local, l'any que no muntaves en un altre, vam estar fins 4 o 5 anys, i ara ja tenim una sèrie social fija, i Clar. entonces la gent ja ho coneix i, ja, i a Déu. Clar. Francisco Tirado, no el molestem més, el deixem que està últimant el muntatge i vostè ja que és que inauguren d'hivernes, és que és demà. Eh? Així que sí, sí, segur sí. que tindran moltíssima faena, que quede tot perfecte i que superen aquestes 12.000 visites en guany. Moltíssimes gràcies. No se n'hi deixe, gràcies a vosaltres. Bon dia, adeu. Bon dia, adeu.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 Estàs escoltant el Ras. El Ras. El magallín matinal d'Apunt. El Ras amb Jessica Crespo. Agenda cultural. Una agenda que avui té un so particular, una música determinada. Escoltem-la. Perquè la Catedral de València acollirà demà la vesprada una nova edició del Cant de la Sibila. La representació d'este relat litúrgic reunirà a la seu, desenes d'intèrprets entre músics, actors i coristes de diverses agrupacions valencianes que juntament amb Capella de Ministrers reproduiran aquest drama medieval que escoltem de fons. Per tal de conèixer més detalls, tenim els nostres estudis a Carles Magraner, és director musical del Cant de la Sibila i Alma Mater de Capella de, de Ministrers. Molt bon dia, Hola. benvingut. Hola, bon dia. Benvingut a, a, al Ra a, a punt jo suposo que hi ha molts oients nostres que no estan massa familiaritzats en què consistís exactament el cant de la Sibila la, la veritat és que és un cant mil·lenari i és un cant que s'ha fet en, en, en, al voltant del Nadal durant molts anys en molts territoris de la corona d'Aragó eh, vinculat a la festivitat de Nadal s'ha fet, eh, per lo que més el pot conèixer la gent, segurament siga perquè és patrimoni de la humanitat a Mallorca on el camp de la Sibila s'ha manté viu com el nostre misteri d'ells sí. gràcies a que la gent l'ha representat tots els anys així a València es feia també el que passa és que a mitjans del segle VI amb el concili de Trento se va abolir i s'havia deixat la tradició d'interpretar-se tots els anys pel Nadal el que vam fer fa sis anys va ser recuperar esta tradició tornar-lo a portar a la seu de València a la catedral al voltant de Nadal i mostrar-lo a, to, a, a tot el públic És els orígens del teatre Quasi, quasi que se van fer dins de, la, de lo que l'església Però aleshores este cant de la Sibila eh, És el mateix, per exemple Que es representa a Mallorca O a altres territoris Deia de l'antiga Corona d'Aragó El cant de la Sibila és únic És un és cant unil. universal mm -hmm. Hi ha un cant que, se, que tenim els, les primeres referències Allà al segle IX i és un cant que s'ha representat sobretot en, en territoris eh, del nord de França, de les Illes, d'Itàlia, de, de lo que es corre també en alguns llocs de Castella, i el que fa és que té peculiaritats propis locals. Se, al principi se feia tot en llatí, però conforme anava venint el renaiximent, de l'humanisme, s'anava interpretant en la llengua vernàcula de cada poble, i així se fa en valencià. N'hi ha una part del cant de la civila que, es conforme està cantant, al llor del judici veuràs que ha fet servici perquè la gent que acudirà a la representació pugui entendre mm. el que un xiquet cantava des de la trona la nit de Nadal. Llavors, aquestes peculiaritats que tenien la Sao de València són les que han recuperat en les quals n'hi ha una processó de profetes, on hi cent, més de 20 persones representant personatges històrics, alguns bíblics, a tres erudits, com Virxili o Nabucodonosor, altres reials on apareixen els cantors on apareixen els instruments on apareix el camp de la Sibila Quants artistes, quants músics implicats en aquest camp de la Sibila? Pues, molts Són molts perquè mira quan ho vam recuperar ara fa 6 anys que va, ser, mm -hmm. eh, va ser un moment molt especial eh, es va posar la seu de goma oh, mi, quasi, quasi. Que anem a gom i quasi-quasi es pensava que anava a fer-hi i s'havia acabat i la gent ha demanat tots els anys tornar a fer de nou i quan el vam recuperar volíem que fos en l'espírit que tenia abans no? en un espírit coral en el que sobretot la participació fos el, el fet fonamental pel qual se representava el camp de la Sibila Amics del Corpus, Campaners de València eh, Liceac l'Escola d'Arts i Oficis eh, la Coral Catedralícia l'Escola Nia, la Mare de Són Parats Capella de ministres i tota la producció que des de la Seu de la, de la Seu Metropolitana de eh, l'Institut València de Cultura és una producció coral que crec que és la importància que sobretot li dona al cant de la Sibila Quins instruments? Parla'ns una miqueta dels instruments tant uh, particulars, peculiars, no sé Sí, mira el, el cant de la Sibila té moltes coses quan hi han tants elements que s'ajunten eh, no solament és el cant que fa un xiquet que és el més important perquè abans preguntes preguntat el veritable significat del cant de la Sibila i pot ser que entengues els instruments quan et parli de, de què passa és, un, mm -hmm. és una representació per paletúrgica que se fa al voltant de Nadal, però què mos conta el camp de la Sibila? Al fi i al cap, és un adoctrinament. El camp de la Sibila està... Eh, estos inicis del teatre que se fan en l'Església se fan per adoctrinar. Igual com aquelles pintures que n'hi en l'Església, en un món en què encara n'hi ha molt d'analfabetisme, s'aprofitaven les pintures, els baixos relleus, eh, les representacions teatrals, per ensenyar a la gent. La Sibila també. I llavors, el dia de Nadal, que fixa't tu que el dia de Nadal és el dia més important que ni al cristianisme, és el dia que naix Jesucrist, tots el celebrem encara com a tradició, llavors el dia, la nit de Nadal, en la missa del Gai, apareixia i se representava la Sibila, i és un xiquet que anunciava la fi del món. I dius, com pot ser que el dia de Nadal es vinguin yeah. a anunciar que ve l'apocalipsi? Yeah. I llavors era una doctrina, és de dir, escolteu, penseu que no per naixer el Xecos a Jesucrist aneu a trobar la vida eterna. O sereu xutxats, i depenent dels vostres actes, aconseguireu el, el, la vida eterna o no si està dient-ho seràs jutjat per la teva vida i en, els teus mals te poden portar al foc de l'infern imagina't això, cantat per un xiquet en una trona o, o, clar, i seguís impressionant avui en dia alguns per, eh, per elements religiosos està clar, altres per elements culturals altres persones molt emocionades per, el, per elements patrimonials cadascú pot trobar en la civila el seu punt de reflexió i per esta representació utilitzem uns instruments, que és el que m'havies preguntat abans. Sí, sí, sí, sí Tantes coses sí, sí, però... que, <ríe> que contar que són una reproducció des que n'hi ha en l'altar major de la catedral, que saps que s'hi van redescobrir unes pintures renaixentistes, uh -huh. que què hi tots instruments, se van reconstruir, se van passar de les dues dimensions a les tres i s'utilitzen aquests instruments per a fer el camp de la civil. Es, es, es construïen expressament per al camp de la civil, aquests instruments? Esto Se van construir estos instruments quan se va eh, van de descobrir eh, les pintures renaixentistes de l'altar major. Se van, ara fa deu anys. Se van descobrir i es va fer una proposta de reconstrucció d'aquests instruments perquè, a més de vores com show I ara estan en una exposició aquests instruments en Sant Miquel dels Reis, una exposició permanent i s'utilitzen aquests instruments d'aquesta oració exclusivament pa tocar en el camp de la Ciutat. Una vegada l'any. Una vegada l'any. Aleshores, els músics que els toquen no poden assajar, no poden... Els músics estan tota la setmana eh, tornant a enamorar-se de cadascun dels instruments per trobar el fil inadequat i la millor sonoritat possible. Clar. Carles, eh, deies que a Mallorca es va declarar el camp de la civil a Patrimoni eh, de la Humanitat. Hi ha alguna ni iniciativa similar en, en el nostre, per exemple? Mira, el cant de la Seville no solament és de la seu. El cant de la Sibila, és un cant universal i en, moltes, en molts païs de, de la comunitat valenciana se seguís representant, o en a Gandia, i seguís representant-se d'una manera distinta. A la que Clar, se fa, amb les seves particularitats, el, no? El... Pensem que València és el cap i casal i, la, i València, en el segle XV, era la major, una de les majors ciutats d'Europa. El que vol dir és que sí que n'hi iniciatives per declarar bé d'interès cultural el camp de la Sibilà, perquè crec que després de tot el que s'ha mostrat i, i l'orgullosos que ens que sentir de recuperar aquest patrimoni, i de voler que la nostra història té, un, té, un, té molt de temps, no? eh, mantindre-lo i poder-lo posar al costat les grans representacions històric que tenim, com el misteri d'Elx, o com tantes altres, i que n'hi ha que mantindre. I Hi ha iniciatives per part de l'Ajuntament de Consellera que, que jo sé que van endavant, per declarar-lo Vic, sí mm -hmm. Carles, eh, una última qüestió, és la sisena el sisè any, no?, que representa este camp de la Sibila l'acollida per part del públic per part dels valencians eh, entenc que si s'ha repetit és que ha estat molt bona Sí, mira, jo recordo el primer any que, que, que estava a Canal 9 mm -hmm. que va ser, el primer any que van fer la Sibila va ser l'últim que vam tindre la Ràdio Televisió Pública Valenciana, i m'alegra molt de tornar a tornar amb vosaltres perquè estava comentant amb alguns companys abans d'entrar la necessitat que tenim de que, de que això es, es difonga, que açò arribi, que això ho coneguem tots, perquè s'han trobat en un buit molt gran, aquests anys que no ho heu existit. Per això venim amb molt de plaer a compartir aquestes notícies amb vosaltres, a que l'any que ve pugueu retransmetre-ho en directe. Des d'allí a que s'entenen i ho compartim i la veritat és que s'hi han sobreviscut sense esta difusió imagina per que pot ser nosaltres. Clara que sí i ens alegrem de contribuir en guanyar amb ràdio a punt l'any que ve, l'any imminent, segurament en televisió. Carles res moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres ha estat ha sigut tot un plaer. Gràcies a vosaltres. Déu adeu. adeu. Estem en setan ja, els últims minuts des al de ras del magazín Matinal de yeah. I no volem acabar sense fer una última ullada a les xarxes socials, Ernest. Hola, de nou, molts missatges positius. Per a la secció de música en valencià, sis cordes i 88 tecles. Francesc Carabí diu, gran estrena de la secció de Vicenç Xavier Contri com a teloner de luxe de tardor, gran tema patraix. Han acaronat les cord, les cordes de la guitarra i les ones a les 12 del matí i en el temps que corren temèrit mèrit. Alex Taínos apunta que sona patraix a la nova ràdio i sona molt bé. I Nandovic es declara eufòric per la presència de Tardor en el ras. D'altra banda, Miguel Ríos eh, diu estar encantat pel conte de Gianni Rodari. Miguel Ríos. Molt bé, Miguel Ríos. <laughs> eh, molt ben posat, diu el nom de l'Orella Verda. Crec que la meua s'ha posat i ser color escoltant a Carles Cano. bona. I Serial Geek és dels oients que ens escolta des de lluny. Hola, vos escolte, vos escolte des de Sevilla. Heu fet playlist al Spotify de música en valencià? Vivint tan lluny, 13 anys ja, estic molt perdut. M'alegre de poder sentir ràdio en valencià. I molts missatges també l'estrena de de festa en festa. Malalt de falles ens fa una recomanació. A València paga la pena visitar el Betlem al casal de les comissions falleres, com per exemple el de la falla del Cabanyal. Hi ha un fum al cap i casal. Sí. Més al nord... Anna té un comentari molt graciós. Discrepa amb el convidat. Això que no es posen caganers al pessebre a les Terres de Castelló no ho veig gaire clar. A ma casa, Vilafamés sempre n'hi ha hagut. I missatge del grup de danses Divi, un plaer sentir la nostra villanera a punt i que es parli de la festivitat de Santa Llúcia. En Twitter també continua parlant-se de l'etiqueta Coixineta al ras Sostenibilitat. Al telèfon del programa comencen a arribar àudios com el de Nando. Soc Nando de Alacant i tinc 30 anys. Primer de tot, no tinc cotxe per decisió pròpia, perquè crec que la millor manera de moure és amb el transport públic. Sempre agafo el tramvià per anar al centre de Alacant quan quedem amb els meus amics. El tram és elèctric i més directe i ràpid que els autobusos, que són la meva segona opció. Sí. A més, un altre oyent ens alerta que la Alacant no acaba de sintonitzar perfectament. Diu que pel mòbil encara és pitjor. Com veus, molts comentaris i molts missatges. Molts comentaris, molts missatges. Com que Alacant no sintonitzen si anem allí demà? Espera que demà ho tot solucionat. Segur que la part tècnica van a posar el bonetit. Clar que sí. a, a posar-se les a, a treballar de valent perquè demà ensenquen molt bé els Alacantins. Demà anirem a Alacant, però Joan, quina música ha servit per avui posar el punt final al programa. Sona Waterboys... Tal dia com avui neixia Mike Scott a L'any 58 El cantant de Waterboys d'Edimburg Cantant, eh, guitarrista, pianista Toca la bateria bueno, music, Un excel·lent músic, un excel·lent grup I aquesta cançó va ser un dels èxits de l'any 85 una bona manera d'acabar, també. Una boníssima manera d'acabar. El que em di demà, anem a la canta, els esperem de 10 a 1. Els que estiguen en a la càmpera vore'ns físicament i els qui no, que ens sintonissen al ras, eh, tornarem demà. Chelo Rivera a la producció, Pepe Moreno a la tècnica, gràcies per escoltar-nos, gràcies per acompanyar-nos, que acabem de passar un molt feliç dijous.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 Parlem com tu i amb tu. Parlem de tu. T'escoltem. Benvinguts a la caseta d'Aitana! Des d'ara, els teus dissabtes seran diferents. La caseta d'Aitana, un espai per a les xiquetes i els xiquets on trobareu molta música, tallers, entrevistes a personatges imaginaris i moltes sorpreses. La caseta d'Aitana. Cada dissabte a les 10 del matí en A.Media. Al ras, A.Media. Jessica Crespo. Al ras. De 10 a 1 de les dies en A.Media. Des de ben menuda ho vaig saber. Cada llibre il·lumina una part de mi mateixa i m'obri una nova finestra al món que eren a Rodrigo i vull que descobris ques a mi tot el que els llibres et poden revelar sobre la teua pròpia vida. Açò és una habitació pròpia. Un programa on parlem de tu a través dels llibres. T'espre tots els ditus a les 8 de la nit en Apunt Medidia.. Estes són les nostres freqüències. A València 102.2. A Castelló 103.7. A Alacant 96.5. A Gandia 103.5. A Xàtiva 102.5. I a Alcoi 98.7. Diccionària animal. Morro part anterior eixint de la cara de certs mamífers, peixos i altres animals, on estan situades la boca i els forats del nas, també conegut com musei. Les persones, en canvi, ens posem de morros, pengem el morro o tenim el morro tort quan ens enfadem. Hola, morrudes i morruts, peludes i peluts, benvinguts a l'estrena mundial d'animalades. Orgullosíssims de saludar-vos per primera volta des dels estudis d'Apum Media, en el que, des d'avui, serà l'espai públic de comunicació més animal de tota la radiodifusió valenciana. Així en parlarem d'animals, de persones i de relacions extraordinàries entre espècies. La ciència diu que els animals començaren a conviure amb les persones durant el Neolític fa uns 17.000 anys. Una eternitat, quasi tan llarga com esta salutació. Pare ja, el meu nom és Joan Espinosa i seré la veu d'un equip molt bèstia que es deixarà la pell cada setmana. Arranca el primer animalà des de la història. Senyor tècnic, que comença l'animalà. Ali, animalades. La companyia està sempre amb mi. Quan porto un dia dur arriba a casa i està aïllant-me. Me'n recordo la primera vegada que el vaig tindre que, que bueno, que me'l vaig emportar a la passejar per ahí i uh, va veure una paloma... A això que esteu sentint i... són les, les vostres veus. De veus del carrer, ixes veus que no ens cansarem d'atendre i volem fer-ho des d'ara mateix. Heu de saber que teniu tres camins per a posar-vos en contacte amb l'equip d'animalades. Primer, a través de notes de veu del WhatsApp. Este és el mètode ideal per a que feu les vostres consultes. El número, preneu nota, és el 693-2008. 67 356 Repetis, perquè ho he fet molt mal 693 267 356 És el camí més ràpid per a deixar-nos consultes amb notes de veu del WhatsApp. Segon escriviu-nos un correu electrònic ben animal a animaladeradio arroba gmail.com Torna a repetir animaladeradio arroba gmail.com i tercer camí, les xarxes socials. Comenteu, suggeriu, reaccioneu, dialogueu, reflexioneu i, sobretot, deixeu-vos portar i feu l'animal amb coneixement. Al Twitter som arroba, a punt, baixa mèdia i recordeu que també tenim pàgina de Facebook. Vull vos suggerim per a comentar i interactuar amb nosaltres el hashtag CoixinetestrenaAnimalades. Ah, i recordeu, en la web de puntmedia.es podeu seguir-nos també en directe per internet ara ja no teniu excusa, ja sabeu com contactar amb nosaltres i fer-nos les vostres consultes i parlant de consultes, però a la pròxima no cal cita prèvia. El consultar veterinari. La salut, i la salut, no hi ha res tan important. La de les persones, i per descomptat també la dels nostres amics, els animals, que no parlen, però sí que troben fórmules per a comunicar-se amb nosaltres. És molt important saber identificar si tracten de fer-nos veure que hi ha alguna cosa que no funciona. I els millors, els més preparats, els que dediquen cos i ànimes, brinar-ho són el Granvi de Veterinaris. Este dijous gloriós és un plaer donar la benvinguda a l'estrena mundial d'animalades a Maria Llopis. Hola, Maria, com estàs? Hola, Joana. Ella és veterinària clínica i des d'ara mateix també veterinària de capçalera d'animalades. Maria, confiem que estigues bé, que estigues ben a gust amb nosaltres i que ens ajudes a resoldre els dubtes i les consultes que puguem fer-nos. I reprenent una miqueta el que dèiem al principi, no anem massa errats si diem que, com més els observem, els nostres animals, més possibilitats tindrem de saber si s'han posat malaltets. Sí, clar, perquè ja ens agradaria que poguerem parlar i dir mos el que ens en què es fa mal uh -huh. aixina que com més els observem millor per a nosaltres podrem veure... Més possibilitats Sabrem, tindrem de saber si els fa mal alguna cosa Exacte. per parlar clarament no? uh -huh. perquè quan les persones parlem poden dir coses però els animalets no, però tenen ixos altres mètodes Maria, si et sembla bé parem atenció a la primera consulta veterinària del programa que ens arriba per via telefònica Hola, amb qui parlem? Hola, bon dia Bon dia, el teu nom per favor Marta Hola, Marta, com Hola, estàs? Hola, Marta. Eh, Molt bé. Quan vulguis, li fas la consulta a Maria. Hola, Maria. Hola. Doncs mira, és que me'n vaig de viatge a la neu amb la meua gosseta reina i uh -huh. m'agradaria saber què he de tindre en compte, ja que l'any passat, quan va remanar, es va fer una ferida a la planta de les potes. Uh -huh. Val, Marta, el que va passar és que la neu va erosionar el coixinet de les potes de reina. Per tant, aquesta vegada, abans d'anar, li pots comprar o oh, unes botetes per caminar, que hi ha especials per a, a d'ells, encara que a vegades pot resultar un poc incòmodo si no està acostumada. O també hi ha un producte que s'aplica a la pell i fa com una capa protectora, i així evitem que es puguen fer erosions. És molt interessant això del producte este. De què està fet això? Sí, és com un líquid, com si el que es fique mal les ungles per enfortir-les... I fa una, fa una pel·lícula. I una uh pel·lícula -huh. i protegeix per a... Molt interessant. Com si no fora una segona pell producte. per al coxinet. Molt bé, molt bé. Eh, Marta, t'ha quedat aclarit una miqueta el dubte? Sí, la veritat és que sí. Tampoc coneixia si jo el producte este que parleu el provarem seggun novetat per a tots. Moltes gràcies Marta per la teua per la teva consulta de tota manera amb meu sense la combinació animal si fred és un tema mm. que hem de tractar sempre amb prudència i sense obsessions con tot sí. en la vida segurament ho tractarem més abans però el cas és que després arriba a l'estiu les ponen és estes i pensem que passen calor i correm masquilar les pobres criatures i això també hem de tindre criteri trellat m'imagine, no exacte també perquè la pell i protegista del fred com com del calor i han tipus de pell peix no, de pèl, que no podem esquilar com els nòrdics. El millor ells fan la muda, així mm -hmm. que millor no esquilar-los perquè podríem eh, tenir problemes. Perquè estan preparats i si no es podrien fer problemes, irritacions i dermatitis a la pell per, per esquilar-los. En qualsevol cas, Maria, en esta i en altres circumstàncies en Animalades tenim una consigna claríssima i és la següent. Siga la molestia real o imaginària, acaba-la tu. Acudeix a la veterinària. I tant que sí. Moltíssimes gràcies, Maria, i fins al pròxim programa. Gràcies. Molt amable. Si vos dic que el títol d'esta cançó dels Beatles és Martha, my dear, o benvolguda Marta, en València, què en penseu? Si contesteu com jo, direu segurament que és una composició que Paul McCartney li va dedicar a alguna figura femenina important de la seva vida. I, efectivament, li la dedicà a Marta. Una goça, una goça Bob Taylor més concretament. Tot i que molts malpensats com jo estan convençuts que en secret està dedicada, efectivament, a una ex, Jane Asher, per cert... Más compleja en información, Marta era la goza que la pareja compartía. al ha visitat més galeries d'art i museus que moltes persones. No em negareu que el titular és irresistible. De fet, també, aquesta frase ens va enamorar la convigada que avui ens acompanya. Ella és Rebeca Plana, artista plàstica, que arriba des del Balat, a la Ribera Baixa. Rebeca, benvinguda a Animalades. Bon dia. Bon dia. Bon dia. La seva prolífica activitat professional, més de 20 anys dedicada a la creació, està des de fa un temps lligada a un gos... Que, que té una planta important, la veritat. Amb ella ha viscut moltes experiències i avui en farem memòria. I huii que ho digues tu perquè es tenia el nom d'isse figura de quatre botes que es passeja des de benvenudet per les principals sales d'exposició del país i de part de l'estranger. Quin nom té? Pollock? Polloc, un nom que és tota una declaració d'intencions. No? Exactament, tota una declaració d'intencions uh -huh. ja per la nova forma de treballar i perquè Polo és el pare del neopressionisme americà uh -huh. i ja, el, el nom marca I, i Polo, quan imagina que el tindràs en el taller Tu, tu trobes que és una, és una presència inspiradora? És una presència inspiradora i et dona pau et dona pau. Això és molt important, la pau Sí, sense pau no pots fer res Un gos te pot salvar la vida I ajuda, i a tu te la salvada A mi sí Sí? Sí a mi hi ha moltes persones del, del meu arran. Mm, del, teu, del teu voltant habitual. Sí. Val. I, I sols fer-te barrabassades en casa? Recordes alguna anèdota concreta? Perquè jo sé una cosa d'un confeti, d'unes sabates de tacó... Explica, explica. Pues, doncs la primera vegada que el, que el polo que es va quedar realment a sols a casa, a casa hi havia una, una bolsa de, de confeti d'aquestes que sempre tens preparades per a les festes que fas, i ell pues, mateix es va a fer la seva pròpia festa. Feu una festa de nit, allà soles. Uau! Que es passa tota la de nit escampant es confet. I, I després, <ríe> quan era petit, el que més li agradava eren les sabates de tacó. Aleshores, el que, el que em passa a mi és que moltes sabates de tacó les tinc arrossegades per el pol·loc. És la marca de polo. La marca de pol·loc. <ríe> és un gos gran, té una presència important, com dèiem, però tinc entès que passejar tots els dies amb ell per l'Albalat És una festa una festa i és una meravella el xiquets i la gent major l'adora, la, jo el tinc que portar amb un halti que no és, té moltíssima força i té moltíssima presència mm -hmm. I, i pot, i pot, i, pot. i, i els xiquets m'han dit que tenen moltes ganes normalment de, de passejar-lo també quan el veuen pel carrer sí, no? sí, sí, li van xillant pel carrer polo, polo, polo i, i, i va ser amb ella on calgar has tingut problemes en eixe sentit per a entrar a determinats recintes no he tingut així problemes Problemes eh, És més per la presència Perquè a tots els jocs es poden entrar els uh -huh. gossos Menys els llocs on posa Determinadament Exclusivament que no, poden Exclusivament entrar, eh? que no poden a, entrar, pot haver accés D'animals no? Clar, el, el poble que és un gos Molt imponent uh -huh. I el veus i dius oh, que por fa, fa por, però després quan entra al recint es comporta es comporta es comporta o sigui, ha vingut el notari, ha anat al notari a natal bank va al museu va quan seu al joc eh, a conca per exemple és tan molt a costa un que els gossos estiguen des del restaurant perquè fa molt de fred mm -hmm, clar. i el gos amb tu. Si està no... còmode, a gust i no molesta la resta de clients, ni res no de res. res. Polo, que a més d'inspirar-te i darrossegar les sabates de tacó, també està preparat per a formar part de teràpies amb xiquets afectats d'autisme, si no, sí. si no m'equivoque. Sí, és un gos que és un gos acompanyant i és un gos que pot, eh, pot ser utilitzat per a treballar amb xiquets autistes o bé també amb gent major, no és un gos, no és aquest típic gos eh, labrador que dius, va, va de rescate, no. És un gos que et salva la vida. Perfecte, Pòloc salva la vida. I què està fent en aquests moments, Rebeca Plana? Quins són els teus projectes professionals en aquest moment? Doncs pues ara he tancat una part determinada de la meva vida amb l'exposició Matalas al Castelló i ara ja comença una nova aventura amb Pòloc. A Pòloc està inclòs en aquesta aventura. Exactament, per a la Fundació Martínez Garrica Veitia, que la veurem en l'exposició en el 2019, on tot serà un clam a la universitat. Molt bé, Rebeca, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos així en l'estrena d'Animalades. Et desigem tota la sort del món i t'agraïm a tu i a Apòloc haver omplit de magnífiques vibracions este primer programa. Moltes gràcies a vosaltres. I si voleu conèixer històries increïbles protagonitzades per animals, ha arribat l'hora. Ja tenim així a Maria Morrea disposada a deixar-vos bocabadats. Mogudes animals, que acaba d'anunciar-hi esa veueta fabulosa que acabem de sentir-hi, que un dia vos contaré de qui és i per què és tan important per a Animalades. Sé que vos deixeu intrigats, ho sé, però showmas go on. I així tenim a Maria Morrea, com vos deia, i aprofitem per a fer-li un calorós aplaudiment de benvinguda a Animalades. Quina alegria estar aquí amb tu. Una alegria immensa voret i sentir-te així. Mogudes animals, les més curioses, divertides, estrafolàries i interessants experiències amb animals com a protagonistes. Coses i, i casos que passen així i en qualsevol punt del planeta i que Màriam vos portarà cada setmana amb la seva diligència i bon humor habitual. Estàs a punt, Màriam? Anem-hi. A la palestra. Vull dedicar la nostra primera moguda al Lleó Keops de Bioparc, perquè aquesta setmana ens ha deixat els de 9 anys d'edat. Ha tingut una llarga vida de Lleó, perquè l'esperança de vida ha de salvatge, està al voltant dels 17 anys, uh -huh. i va ser un dels primers habitants del parc. Eh, va arribar des de França en febrer de 2007. Tots el trobarem molt a faltar, sobretot Clar. la seva parella dels últims 10 anys fa, la Lleona. Per la tant, les mogudes animals d'avui van per al rei de la selva, allà on estiga. Va per tu, Keops. En hey, glòria, estigues, Keops. Joan, tu saps bramar com un lleó? Jo el que sé fer és la mona, però no t'ho vaig a demostrar. <ríe> no, no, no, ara no és moment. És mm. es que tu conte, tu pregunta, perquè continuem parlant de lleons. M'ha encantat una moguda que he trobat... El gorongoro d'Àfrica. Com has dit? El gorongoro d'Àfrica. tira -li. És una zona de lleons i allí una de les lleones està donant pit a un geopart de només unes setmanes d'edat. Una lleona a un geopart. I això i això és normal, freqüent, com està la cosa. Que va, al contrari, és una situació sense precedents, perquè lleons i geoparts no solen fer bona lliga. En realitat, competeixen per les mateixes preses i, de fet, els geons intenten matar els geoparts. Miracle, per tant, que no passa res. Sí, de fet, és com un miracle, perquè suposa que en este cas els instints maternals de la lleona s'han imposat als agressius. Ara bé, el problema vindrà quan la resta de la cadellada arriba a l'edat adulta. Tot i que siguen germans de llet, els lleons poden acabar menjant-se el geopart. És la llei de la selva, Joan. Confiem que això no passe. Mm. Molt Volem. bé. De més grosses se n'han vist. Anem amb més assumptes. més animada, Mariam, tira-li. Tu què penses, Joan, si sí, és animadeta, és es que te vaig a parlar ara de gossos i gats. Tu què penses? Ah. Són més intel·ligents els gossos o els gats? Ahí no vas a pillar, Mariam. Així la sabuda eres tu. <ríe> no sé si sóc més sabuda. Ara sí que sé que els gossos són més intel·ligents que els gats. No ho dic jo, eh? No, tu diràs que ho diu. Qui no ho, ho dic diu? jo. Ho ara polses ahir sí, el nom sí, de la sí, universitat. Sí, sí, no ho dic jo, ho ha dit bé. un estudi de la universitat de Vanderville, al Vanderville, que no Vanderville. ho bé, als Vanderville. Estats Vanderville. Units. Vandre. Ells diuen que els gossos tenen 300 milions de neurones més que els gats. Més, més que els gats. Ah, més. Okay. Mm -hmm. Són 530 milions i els gats tenen 250. Recapitulem. 530 milions els gossos i 250 els gats. Efectivament. a què te fas una idea. Els humans... Eh, tenim uns... De... A veure si ho dic bé. Els humans tenim setze so mil so milions de neurones. Mira la comparació. Eh, jo sé d'algú que setze mil milions no en té. No, no vaig a dir-te aquí, però sí. Nah, pues, pues, pues, anem amb les coses. Vinga. Per cert, has pensat alguna vegada en congelar-te, com diuen que feren Walt Disney o el Capità Amèrica? Ah, això és un fake, Mariam, Congelades estan les faves, baby, però Walt Disney, pobre home, a quin sap va estar congelats? Mm, no està comprovat que el senyor Disney estiga congelat, però el que sí que està comprovat és que la granota d'Alaska, una granota que es diu de la fusta... Però perquè està entre fusta... Doncs bueno, no sé si està pues no si la fusta, no... alli, allí n'hi ha molt de gel, però això el que fa és congelar-se tots els hiverns i reviu en estiu. Aguanta fins a 200 dies, a, do... a 18 graus sota 0. I sí que sap, eh? Ja, que sí, sí, sí. ja ho sé que saps. I quin tamaig té això? Doncs pues és molt xicotet, però és un gran animal. Sí, sí, té només 35 sí, sí, sí. mil·límetres. És un gran animal perquè fa coses que no fa ningú. Té un color marró o negre i té esta capacitat gràcies a que l'aigua seu seus es congela només al 65%. De manera que el cor continuava bategant a un rime més lent i així pues, manté l'animal viu. Jo, jo, vull, jo vull tindré aquestes propietats també per estalviar-me calefacció, per estalviar-me també les estrenes de nada, les rebaixes, tu saps que xulo? No, no, les rebaixes jo no me las vull perdre. <laughs> No sé, no sé si m'ha molt. Molt bé, molt bé. I, i per aconseguir això, què és el que passa? Pues el que fa és, eh, pues ja t'ho dic, eh, ha d'estar, eh, té molta glucosa, és que no me, no, me, no me recordava, té molta glucosa en la Mira, sang i per això pues, se manté això, la sang sense congelar. Jo conec que aconsegueix això menjant pastissos demoniàtos. <ríe> en fi, Mariam, respira una miqueta i després t'arrim de més coses. I, I ara, si vos pareix, arriba el moment de posar-nos en ruta. Ens esperen. La visita y en se espera Cristina Valero Hola, Cristina, com estàs? Hola, bon dia, Joan. Cristina serà la veu en l'exterior d'Animalades, l'encarregada de deixar-se caure per les protectores i portar-nos la seva visió personal de la visita a través d'un reportatge que vol acostar-se a cada comarca i comprovar de primera mà com és l'activitat en estos recintes on el voluntariat i l'amor per als animals es combinen en moltes ocasions per a construir històries inoblidables. Cris, en esta primera ocasió on has estat? Doncs pues en aquesta ocasió he anat a Carcaixent, uh -huh. a la Ribera Alta, on hi ha una protectora anomenada Rivercan. En esta protectora treballen amb gossos de tota classe, tant cadells com gossos grans, que ho tenen un poquet més difícil per trobar una família que els adopte. Molt bé, això sol ser habitual, els gossos grans tenen més dificultats. Som jo, jo ja estic, de fet, a punt i impacient de saber com ha anat esta primera visita d'animalades. Ibercán és una protectora situada entre tarongers a la ribera del Xúquer. Esther Prote ens conta com acullen els gossos abandonats. De D'on són els gossos d'ací? Doncs de... pues, els reflectem de proper, però en realitat de prou puestos, perquè són de la ribera, de Carcaixent, Alsires, pobles d'alrededor... En general, la major part de gossos són eh, que la gent els ha tingut a sa casa i o bé tenien una femella ha tingut i si no... Exacte, són o que té un cadellet i creix és massa gran i l'abandona, o gent que té femelles no esterilitzades i quan té cadells doncs les abandona també. També abandonen de raça, en realitat. Els que volen abandonar, vamos, qualsevol l'abandonen. Però sobretot són mestissos, molts podencos, molts casadors, que quan es fan matxors ja no valen i, i els abandonen. Quan alguna persona va a adoptar, vosaltres també li comú. com un test. Quan una persona s'interessa per adoptar, pues intentem això que ens conte també el seu estil de vida, quan són en casa, si tenen més gossos, si tenen experiència que han tingut abans... Més que res per saber pues, l'experiència que tenen en els gossos i també el seu estil de vida, si els convé més un gos més actiu, un gos més tranquil·let, més major, més jove... Les serveix a l'hora d'adoptar és fijar-se en el caràcter en comptes del tamal perquè la gent està molt equivocada potser volen un gos xicotet i no se fijen en que un o gran pot ser més tranquil i pot anar millor en el seu estil de vida si ells no deixen més a passejar o no tenen una vida molt, molt activa els convé un gos un altre una altra voluntària, que també es diu Esther, ens conta per què va decidir fer-se voluntària. D'estar ahir, simplement una una carícia pels animalets, una pilota, qualsevol cosa, i és molt satisfactori de deberes. Com que a Ribercán estan molt preocupats per trobar una bona família als animals abandonats, estan molt contents de rebre les fotos on es veu com són de feliços els animals amb la gent amb la que s'han anat a viure, tant així a la comarca de la Ribera com arreu del món. Tenim companyes de Suïssa que, per exemple, venen tots els Nadals a portar-nos coses, venen un, en un camió amb donacions, pienso, mantetes, medicines, collars... Tenen vida allí, entonces tenen aquí una protectora xicoteta, però, claro, que no tenen gaire gosos, entonces, pues, tot la casa preguen per a sí, sócis també que mos aconseguisse. Vaig veure una foto que està en un lago, volgui anar, corregant per l'aigua, disfrutant de la vida, i dic, ojalà tots trobarem el seu punt. Molt xula, esta aproximació que ens ha fet Cris a la protectora. Ha sigut capaç de fer-me sentir a través del so que estàvem entre tarongers, a la vora del xúcar. Si sí, el refugi està en molt tot de camps. Molt bé, moltíssimes gràcies i bon treball, Cris. Ani, animalades, animalades, animalades. Justícia animal. Arriba un moment molt interessant en Animalades, el moment de resoldre els dubtes legals que puguen afectar els nostres animals. Per a donar-los solució o, com a mínim, buscar una miqueta d'orientació, tenim amb nosaltres Amparo Requena. Ella és advocada i especialista en casos que impliquen animals. Bon dia, Amparo, i benvinguda a Animalades. Buenos días, muchas gracias. Amparo, estem a la vora, pot ser, d'un canvi molt interessant des del punt de vista legal en benefici, en este cas, dels animals. Pues sí la verdad precisamente esta semana eh, en el congreso de los diputados uh -huh. en el primer congreso se bueno se, se ha presentado la proposición de ley para por fin cambiar cambiar el estatuto jurídico de los animales y ya bueno aplicar la, las directrices europeas aquí en españa que es desde 2009 está el tratado de lisboa y ya aplicarlo y, y cambiar que dejen de ser cosas para hacer Otra cosa, ser sujetos de... Bueno, de ahí está. Ser vius d'alguna manera. Ay, no? Hay que ver, hay que ver en qué queda. Estarem molt pendents. Avui volem platejar-te un cas que és molt freqüent i que també genera dubtes entre les persones que es veuen en aquestes circumstàncies i que es troben amb un dilema important. Perquè al telèfon... Eh, aquí tenem el telèfon. Bon dia. Hola, bon dia. Hola, bon dia. Aquí parlem. Jo soc Susana de Can Peyu. Hola, Susana, com estàs? En eh, paro està disponible i està per a que expliques el teu cas. Sí, doncs, pues, ah. bueno, hola, bon dia, en Hola, què tal? Mira, eh, en el meu cas, jo m'estic separant del meu home, uh -huh. ell tenim tres gags, i eh, jo els vull per a mi, i perquè són una part fonamental de la meva vida, però ell també els vol. Eh, jo sé que està utilitzant-los en la meva contra, però vull saber què puc fer, perquè pues, m'està caixant moltíssim de mar. Està uh -huh. costat fet. A ver, eh, bueno, es verdad que, que de momento eh, estamos aquí un poquito a la espera de, de cómo se va a quedar el tema de los animales, ahora mismo eh, se tratan como bienes muebles, entonces eh, lo mejor es que intentéis de todas las maneras llegar a, a, a un acuerdo para no meteros en vía judicial, que al final sí que se puede ¿no? y hay que pelearlo porque porque los animales eh, ya aunque aunque sean cosas todos sabemos que hay unos vínculos afectivos que, que tenemos que, que respetarlos entonces hay muchos jueces que ya están valorando eh, el, el hacer una custodia compartida que se asemeje bastante a los niños susana resuelta el dute de alguna manera Sí, bueno, pensava que podria ser alguna cosa més, però no, moltíssimes gràcies per la informació. Gràcies a tu per compartir amb nosaltres la teua consulta. I per descomptat, també, gràcies a tu també, Amparo, per participar i aconsellar-nos en este primer programa d'Animalades. Molt amable, ens vegem pront. Molt bé, gràcies a vosaltres. Amic, amiga, i aquest adjectiu no li l'adjudiquem al primer la primera que passa. Rafael Carrau té claríssim. I pels i adrucs, ja teniu clar a qui li dedica esta cançoneta. Fresqueta i plena d'efecte. Amico, a ballar i a fer l'animal. y parece que entiende cada dia més coses de com es comporten els nostres animals i trobar tècniques i consells que ens ajuden a resoldre conflictes i evitar conductes indesitjables. De totes aquestes coses i de moltes més ens n'ocuparem en Animalades a través d'Escola Animal, un espai que comandarà totes les setmanes Helena Varella, etòloga clínica de Castelló. Hola, Helena, i benvinguda, Animalades. Hola, moltes gràcies. Si pareix bé, comencem a aclarint termes, perquè a mi em va passar. Jo no tenia ni idea de què era exactament i què tractava l'etologia. L'etologia és eh, una especialització dintre de la professió veterinària uh -huh. encarregada del comportament animal, és a dir, és la medicina del comportament. Molt bé. I amb els conceptes ja una miqueta més clars, si et sembla bé, aprofitarem per a contestar la primera de les consultes telefòniques d'Escola Animal. Eh, hola, amb qui parlem? Hola, bon dia, sóc Laia. Hola, bon dia, Laia. I des d'on els telefones? Des de Senyera. Benvinguda, Laia. Gràcies. Eh, Elena està sentint-te i disposada a resoldre la teva consulta. Val, doncs mira, és que jo fa poc que tinc un gosset, bueno, faran tres setmanes que el tinc, l'hem el adoptat, és un gosset de tres mesos, de xicotets. Ah, i és un cadellet. Sí, sí. és un cadellet. I, a veure, el meu fill volia el gosset, jo també volia el gosset i tot, però estic passant-ho fatal perquè és que no para de plorar. És anar-me'n de casa i el gosset es posa a plorar allí a la porta fins que no arribi, no, no se'n va d'allí, per la nit molt i també, i estic un po' farta, més que res pel veïnat. Naturalment, naturalment. Que porta dia sense dormir i no sé què fer. Mm -hmm. eh, no, no sé si Helena vol fer alguna pregunta respecte del cadellet. Mm, vale. Te plore quan te'n vas de casa, m'has dit... Sí, on el viseu? No, i quan me'l dite també. I com ara aneu a dormir, a veure, a sobre, el viseu? El tanqueu a algun No, en el saló, en, el, en el, salón, el menjador on tinguem el sofà, que el seu llit és allà, i ell el viseu allà. la manteta li han posat un peluixet també perquè estigui allà, però ell no vol estar amb mi. Però en ah, no, pero, sí. dien, dien el meu marit, en el xiquet, en mi. Laia, parem vale. atenció a la resposta eh, eh, Mira, els cadellets quan, quan són adoptats moltes vegades no han estat sols mai, perquè han estat amb la mare amb els germans, quan arriben a casa és un poc traumàtic les primeres nits els primers dies que se, que se queden sols eh, Estaria molt bé que li deixes una prenda de roba usada eh, per perquè senti la teva olor i se senti acompanyat quan tu no estàs També estaria molt bé, per exemple que, que posaves un difusor de feromones adaptils un, són unes feromones que ajuden que esprai, esprai, en difusor en spray, uh -huh. en collar uh -huh. en aquest cas en, en difusor estaria molt bé per a ocupar tota la casa uh -huh. ¿Y i això l'ho comprar un difusor? Al pues, eh, teu veterinari pots demanar-lo Vale, vale. Vale, i a banda d'això sí que és important fer el procés gradual eh, el, el anar d'aixant-lo a poc a poc, aprofita ara si vénen vacances de Nadal aprofita per anar d'aixant-lo a mitja hora una hora, hora i mitja, dues hores a poc a poc, per a que vagi acostumant-se durant el temps que el vas deixant sol eh, deixa-li joguets, deixa-li mordedors mm, ossegadors, ossegadors eh, sí. algun, algun osset eh, set a gossos de plàstic, de plàstic a, no? exactament, mm -hmm. no ossos de veritat perquè no poden menjar-los, no? però algunes Clar. coses per a perquè se pugui entretindre i mentre tu no estàs, que se vaig acostumant d'una manera agradable i progressiva. És no. molt important que si plore per les nits que no t'alces a, a veure que li passa. Perquè... Jo me l'he portat a l'habitació molt ah. Oi, oh, clar, no, normal. No, no ja, però, però és que... Error. Tanta la ja. veritat, no, tanta no hi ha cap problema que, que d'orga amb tu, no? El, el problema està en que si quan plore tu vas a veure que li passa eh, al final el gos sap que si plorant reclama la teva atenció ja. i per lo tant eh, utilitzar serà en altres circumstàncies, d'acord? Vale? Per tant, vale. ignora, ignora el, els plors. Eh, moltes yeah, gràcies, Laya. Ja, bé, bé, es fa sentir-ho, eh, no, no, no, no, res, no, res, que confiem que els consells que t'has donat, Helena, t'aprofiten i puguem resoldre... A mi, que sí. ...esa situació. Moltes gràcies per la teva col·laboració Crec i la teva consulta. que a per cert, volia felicitar-vos... Digues. ...el programa, que estic sentint-lo i m'està encantant. Felicitats a tu. Estar no, tan atenta no, i, I gràcies, gràcies perquè al final ha tornat la ràdio De si poc la tele I això, bueno, és una alegria grandíssima per a tots els estem tan emocionats com tu Moltes, Moltes gràcies, gràcies Laia Molta sort, gràcies. adeu I a tu, Helena, sapies que seràs benvinguda Totes les setmanes, així en Animalades En ta casa moltes gràcies i bon dia. Gràcies a vosaltres. Adéu. Bon SOS, si tenim una cosa clara en Animalades és que no hem de perdre mai l'esperança si passem per la mala experiència de que el nostre animalet s'extravie. Ens convertirem en altaveu i passarem per tots els nostres mitjans per a què vos retrobeu. I la col·laboració de les xarxes serà fonamental. Animalades en xarxa. Hola de nou, Maria Hola. Ensetem el nostre recorregut, estem buscant-los i els trobarem. Clar que els trobarem, Joan. Si veieu qualsevol dels animalets que busquem, telefoneu al 693-267-356. O... O escriviu al nostre correu animaladerradio arroba gmail.com. O oh. visiteu la pàgina de Facebook de Perduts i Trobats de la Comunitat Valenciana. Molt bé. A, la, a esta pàgina, Adelaida Artigado fa una crida desesperada. La seua Jimena, està perduda des del dia 1 de desembre en Llíria. Pesa de 10 quilos, és molt carinyosa i sociable i el seu fill de 3 anys no menja ni dorm des que no està. Pobre, Angelet. No hem de recordar que, que Jimena és una gossa mestissa, de color canella, té un triangle blanc en el front i sempre porta en l'orella, l'orella esquerra caiguda. Mai se li alça. Mai. Ai. Molt bé. Si algú la veu, per descomptat, que ens telefone o que telefone al número que hem deixat. I Juanfran Roldán s'ha trobat un gos coniller en el barri de Benimaclet, a València. Està buscant el seu propietari perquè sembla que no té xip. És molt important que porten xip els nostres animals. Este gos coniller és de color marró i té una taca blanca en el coll. Pope s'ha escapat a la vila Jojosa, en la zona de Mediases. La seva propietària està molt preocupada per ell perquè és vellet i està mig sort i sec. Pobre, té un gos de tamaig mitjà, de color canella, té els ulls molt grans i té la textura de la pell també de goset major, per dir-ho d'alguna manera. Podeu veure-la en la pàgina de Facebook d'animals perdits i encontrados en Elge i província d'Alicante. Un gatet necessita una casa d'acollida urgentment. Està a la platja d'Almasora, a Castelló. Apenes camina l'han atrovellat bo. i colpejat. I la persona que l'ha trobat no pot fer-se càrrec d'ell, perquè té molts gats i gossos. Eh, és un gat de carrer, amb pelatge de color negre, blanc i groc. Sembla que és un cadell, naturalment, és preciós. I de vore'l, perquè l'hem vist en una foto, donin gràcies, gràcies, ganes, de fet, d'emportar-se a la casa. La seva foto l'hem vista a la pàgina de Facebook d'animals perdidos i encontrados en castelló. I a ells, sis cadellets de gos busquen casa d'acollida. De moment, viuen amb sa mare, però els seus propietaris busquen famílies responsables que es puguen adoptar. En total, és una mitja dotzena de, de, de cadellets, de grandària mitjana i blancs, tenen unes taques en la cara, que els fan molt graciosos, i unes taques de color marró i altres que també les tenen negres. A veure si sí tenim sort i tots troben una casa. Confiem que sí. Moltes gràcies, Mària. els trobarem segur. Fins ara. Fins ara. Normalment quan ens plantegem adoptar un animal per a que forme part del nostre dia a dia, solen posar-nos a pensar quin és el que vença ensangrada, el que més ensangrada, no? Això és lògic, però fins a cert punt. Però i sé si canviar en la perspectiva. En companyia animal, li fem la volta. Companyia animal Li fem la volta, però no perquè sí, ho fem perquè potser siga la millor fórmula per a que la nostra relació amb l'animal que finalment hem adoptat siga l'òptima, per aquesta raó sotmetrem els nostres candidats al test i la mirada experta d'Amparo Fortea. Bon dia, Amparo, i benvinguda, animalades. Bon dia. Amparo és biòloga de formació i una apassionada dels animals i de les seues peculiars i diverses relacions amb els éssers humans. Amparo, moltes voltes, això que deiem abans, canviar de perspectiva, veure les coses des d'un altre punt de vista, i això inclou també els animals ens pot ajudar a aclarir les coses, no? És fundamental, estic com a ajudar. Jo personalment, i imagina que també els nostres oients, estem molt impacients de veure com va aquest experiment. Animalades ha seleccionat el primer dels candidats, un perfil humà amb característiques molt concretes que coneixerem tot seguit, deixarem Amparo que faça les preguntes que considere oportunes i finalment sabrem quin és l'animal que més ajusta a l'estil de vida de la persona que vol adoptar. Et sembla bé, Amparo? Me faig perfecte. Tirem endavant. Hola, aquí tenim el telèfon... Hola, sóc Pepa, de Torrent. Hola, bon dia, Pepa, com estàs? Doncs pues molt bé, enhorabona pel programa i per tornar a tindre una ràdio pública i en València. Estic molt contenta ni aquest sentit. Nosaltres també estem molt pagats. Et deixa en paró. Hola, Pepa, gràcies per participar en este test. Hola. Anem a començar les preguntes. La primer, per què vols un goset? A veure, a mi m'agraden molts els animals, però el meu fill ja s'ha empenyat en tindre un gos, i tot i que a mi m'agraden, eh, clar, és un xiquet de 5 anys, i mamà, mamà, vull que un gos, i un gos, i un gos, com si fos un joguet, i jo la veritat és que no no tinc temps. A mi és sap mal, però jo treballa amb un to i, i, i no em dona la vida per tot, pa la casa, la feina y la verdad es que me agradaría a ver si me ayudé un poquete a aclarirme a ver qué le chiquete, o, o si es conveniente, es que no sé Bueno, lo primer que n'hi hauria que pensar és si un xiquet de cinc anys realment tindre un gos en la seva responsabilitat seria lo més lògic. Pensa que el xiquet és un xiquet molt chiconino molt il·lusionat, té capritxos, i el primer dia seguramente la l'apachurrarà, no se separarà d'ell, inclús es podria agobiar, però després mama s'encarga de tot i el xiquet... Correcte, exactament. Entonces, jo te donaria un consell perquè lo primer que necessites és saber si se pot mantenir goset en les necessitats que necessita cada gos després saber si tens espai en casa, o poder tindre-lo correctament i lo més important, temps i dedicació que el gos necessita igual que necessita qualsevol persona o membre d'una família, això me pareix que no ho tens sí, tal sí, com sí, ho has dit no, no? la veritat bueno. és que no <laughs> pues no perquè, perquè no perquè jo me'n vaig de bon matí i no torne pues, fins la vesprada i, clar i, i, i estic que no, que no, que no em dóna la vida, que no puc i a mi em sap mal, però, clar, l'animal es requerís, també eh, afecta traure-lo a passejar un poquet per de respecte. tot, companyia. Mm -hmm. Aleshores, Amparo, quin seria el teu veredicte final? El meu veredicte final seria que el teu xiquet vagi a una protectora animal que en Torrentens una molt bona, que s'apunte com a voluntari i que vagi a passejar els gossets, que es cuide, que sàpiga el que és tindre un gosset, i a partir d'entonces, quan siga un poquet més major i tinga més responsabilitat, ho tornem a plantejar. Pepa, moltes gràcies per participar. Gràcies a vosaltres. Molt amable. I a tu, Amparo, també. Moltíssimes gràcies. T'esperem en el pròxim programa. Ja ho sabeu. Si voleu adoptar però no vos decidiu o teniu dubtes, telefoneu-vos al 693 267 356 i ens posarem en contacte amb vosaltres. Celebritat animal Neren tres Laica, albina i musca Les tres foren entrenades per a convertir-se en el primer ésser viu en orbitar la Terra No obstant, finalment l'elegida fau laica una gossa mestiza de carrer de només 5 quilos de pes. Durant la carrera espacial que protagonitzaren la Unió Soviètica i els Estats Units el segle passat, molts animals foren sacrificats en benefici de la investigació aeroespacial. Un 3 de novembre, la Unió Soviètica posava en òrbita la gossa laica. Des de l'èxit de l'Sputnik 1, Moscou pressionà els científics per a llançar com més prompte millor l'Sputnik 2. Els enginyers disposaren de només 4 setmanes per a dissenyar l'habitacle i entrenar Laika, un temps del tot insuficient per a que l'artefacte resultant garantirà la supervivència de l'animal. Amb tot, Laika feu el viatge i es convertí en símbol de propaganda, però no sabríem fins molts anys després que el seu itinerari al voltant del planeta fou una tortura. L'aica circumvalà la terra centenars de dies, sense rum. A la gosta li dedicaren segells i cançons i llibres, i fins i tot un monument de bronze que commemora la seva gesta involuntària. Una història trista, la de Laika, no cal dir-ho, però tan potent i coneguda que ens pot servir per a reflexionar sobre el paper dels animals i la seva dignitat en favor del progrés humà a tots els nivells. Perquè respectar també és evolucionar. d'adopció. Les baralles de gossos són lluites entre dos o més animals. Esta és una activitat il·legal, cruenta i molt horrible, però per desgràcia molt real al nostre territori. Els animals es mosseguen i esquinsen literalment la carn mentre els assistents aposten per algun d'ells. Job va ser un d'estos animals de baralla la policia el va trobar en un soterrani de cullera. Els veïns, alertats per la mala olor i els lladrucs, sospitaven que hi havia alguna cosa estranya en aquella casa. Quan entraven les guàrdies, l'escenari era dantesc. Els gossos portaven més de dos mesos tancats sense menjar en aquest soterrani. Job estava bé físicament, però molt traumatitzat. La parella que va decidir adoptar-lo, Aitana i Germán, expliquen com estava Job quan el trobaren. Els primers cinc mesos va ser un infern. El seu instint de sempre serà, entre cometes, o, o ensenyant problemes, o mate o vull. Encara que Chop havia sigut un gos de baralla, la parella va decidir adoptar-lo. Vam anar a vores, vam quedar amb la xica que el tenia, i, i bueno, la xica me lo havia dit lo que li havia passat al gos, però no la situació en la que estava de, de que no era sociable. I me'l va dir, anem a perdre una volta a com es comporto quan veu un altre gos... I, I ja decidiu. I les van quedar una volta en ell, el van portar al veterinari i en la porta al veterinari va posar xillar, pues, ell xillava quan veia un gos. I ahir més o menys van veure pues, com estava d'afectat. No, no era un gos roïno, el que passa que no... Tienes una pilota, en no una per ella, l'ensenyava un palon, passava de tu, no... No tenia l'instint d'animal domèstic. Germán Llaitana decidir endur a Xop a una educadora de gossos perquè poguera relacionar-se amb la resta d'animals. Ens va ensenyar que a reconèixer era el, llengu el llenguatge dels gossos. Per exemple, la, la posició de la seva cua, de les seves orelles... Quan trau la llengua i de quina forma la trau, vol dir que està nerviós, vol dir que està tranquil... Per exemple, donar l'esquena a una altra persona, a un altre gos, és, no vull problemes. Eh, trau la llengua de forma nerviosa molt ràpidament i poquet, és que estic a punt d'atacar. Així eh, que o, o te'n vas o, o t'ataqui. I així el gos va començar a veure que els gos són, són roïns, que les persones tampoc són roïns, i, uh, i ja està. I poquet a poquet, molt poquet a poquet, però, però eh, ja veus, ara, ara podem eixir de casa. Cosa que al principi, quan el tenia de casa, al bancal i de bancà a casa perquè, perquè, no, perquè no veig era ningú. Encara que el gos està dins del mal, està rehabilitat... I quan veu un altre gos, continua comunicant-se d'una forma un poc errònia, no? Rebanta el cap per davant, traguem pitera, cosa que els altres gossos no els agrada. Xoc continuarà anant a l'educadora de gossos per a no perdre mai tot el que ha après. Però les dades parlen per si mateixes. El 99% d'aquests gossos que han patit tant com a gossos de baralla es rehabiliten i duen una vida molt, molt normal. No cal ni dir, Cris, que esta història d'èxit, la determinació i la voluntat dels que apostaren per a donar a xop una segona oportunitat, Germán Lleitana, ha sigut fonamental. Va ser un repte, però ara tots tres formen una família molt, molt feliç. Moltes gràcies, Cris. Bon treball de nou. T'esperem la setmana que ve. Fins ara, adeu. Agenda Animal Animalades és un programa viu, que es mou, que buscarà cada setmana les millors opcions d'oci per a que pugueu compartir-les amb els vostres animals de companyia. Excursions a recintes naturals, locals oberts a la companyia animal o cites ineludibles per al cap de setmana. Comencem, Mariam? Comencem i convidem els oients a que aprofiten el cap de setmana per a fer una visita als animals del Parc Natural de la Serra d'Irta, al Baix Maestrat. Un lloc xulíssim. Xulíssim. A més, en aquest espai destaquen les aus, que són el grup més nombrós i divers del parc. Entre elles, les rapinyaires, com ara l'àguila de Panxa Blanca, el xoriguer, la ligot o, i l'àguila Cerpera. I més cap a la mar, també poden trobar més coses, no, Mariano? està la presència de gavines corces, una espècie catalogada com a vulnerable, pel que fa als mamífers. Es poden vore esquirols, porcs senglars, raboses, genetes o teixons, tot ells pertanyents a espècies ben adaptades a l'entorn mediterrani, característic del parc. Però, per contra, si preferiu un ambient més urbà i no voleu tampoc renunciar a la companyia dels vostres animals, vos anem a recomanar també un local, en este cas, a la ciutat d'Alacant, un espai que admet gossos de tots els tamanys, Màriam. El seu nom és... Zona Social Bar. D'Alacant, d'Alacant Ciutat. I finalment, recordem que este cap de setmana es durarà a terme la 73 Exposició Nacional i la 38 Exposició Internacional Canina de València. I per a conèixer més detalls tenim per telèfon a Julio Sucmiralles, president de la Societat Canina de València. Bon dia. Bon dia. Bon dia, Julio. Què trobaran els visitants en l'exposició Canina d'este cap de setmana? Pues, trobaran els millors exemplars de gossos de totes les races que se puguin imaginar i de totes les races que n'hi han en aquest moment eh, catalogades en el món de la sinofilia. I quines eh, activitats? Activitats pues, fem eh, agility, fem, eh, es venen des de la UME i fan rescat i fan eh, proves de de recuperació de persones i aquestes són activitats a part però... El centro de toda la exposición es un concurso de belleza y aonde se, se determinen el campeonato de España y aonde se determine el campeonato internacional de los gozos que participen, que contenditantes son de todas las razas y de todos los tamaños, colores y y y de todos los gustos, porque ya saben que en los gozos ni han de totes les eh, clases y tamaños y colores. Ahí sí es julio. Son muchas ediciones ya. Aún está la cláusula de del éxito de esta exposición. Jo crec que la clau d'aquesta exposició, d'aquest èxit, està en la pròpia afició que n'hi ha al món del gos i al final n'hi ha que tindre en compte que quan tu no té un gos i, i, i el té com la majoria de gent el, el tenen, pues és eh, un home de la família i és important, és interessant veure... El atolz sagrat índel el millor goset, el més Clar bonico sí, el cuajo. Sí que es de veres, Julio. li pareix que el seu gos és el millor. Ahí sos de veres, i, Mira. I la veritat és que això és lo que li dona el content. Que, que tenim agradable. una miqueta de presenta, Julio. Sí, és que el a punt acabar, no més volen desitjar los desitjar vostota la sort del món i que cumpla molts anys més. Ah, moltes vostè. gràcies. A vostè, Amb vesta última cita per als amants dels gossos posem punt final a esta primera agenda d'animalades, Miriam, la setmana que ve més. Moltíssimes gràcies i ens vegem. Amics, amigues, peluts, peludes, ens donen l'ànima, però així acaba el nostre primer animalades. Ha estat un plaer acompanyar-vos durant estos minuts que, confiem, m'hagin aprofitat per acostar-vos una miqueta més al món d'aixos cècers meravellosos que ens acompanyen tots els dies. Un món, no ens enganyem, que és el mateix. Compartim destí i compartim vida. Amb l'amor més bèstia i l'afecte més animal vos diem adeu fins al pròxim programa. Al Control técnico Luis Bernácer. A la producción, María Jesús Saez. Y a la dirección, Manuela Alandés. Morrutsi Morrudes, la semana que ve, Mesa Animalades.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 Plaer de ma vida, viure, llegir, sentir i, si vols, escriure. Cada cap de setmana, a punt vos ofereix el Rosquilletres, un concurs deliciós que posa a prova els alumnes de segon d'ESO amb un cabàs de jocs lingüístics que vos deixaran ben enganxats. Un concurs de llengua per a llepar-se els dits. Rosquilletres dissabtes i diumenges a les 11: mitjà en Apun. El ras és poble i és ciutat, és la nostra gent i els nouvinguts. És llengua, cultura i tradició. De dilluns a divendres de 10 del matí a una del migdia. Des de ben menuda ho vaig saber.